Intervju med en kreativist i Radio Islam 1991 Höger parentes. Jag är 25 år nu och har en hustru där hemma och ett litet barn. När det gäller släkten däremot så har det varit värre. Vi har både på min sida och på tjejens sida, utan att överdriva, förlorat alla släktingar. De har vänt oss ryggen på olika vis. Och detta enbart på grund av skrivarierna. Inte på grund av någonting jag har gjort egentligen utan mest på grund av vad som har stått i tidningarna. Och reaktionerna har då varit negativa så att säga, på så vis att vi inte längre har någon kontakt med dem. Jag tillhör en organisation som heter Kreativistens kyrka. Jag är från Jönköping, det som kallas Smålands Jerusalem. Är du också född i Jönköping? Jag är inte född i Jönköping. Men det är där jag har bott större delen av mitt liv, så jag har varit med om lite av varje. Jag har studerat på Pinströrelsens bibelskola faktiskt, även om det inte är det jag arbetar med nu längre. Men jag har den bakgrunden, så de vet mycket väl vem jag är och jag har arbetat med de här judiska och bibliska frågorna i olika sammanhang tidigare. Har du varit med i Pinströrelsen också? Ja. Medan du var med i Pinströrelsen, var du medveten om att den här rörelsen är pro proisraelisk pro-israelisk och pro -judisk. Ja, det var jag. Jag gick den här rättåriga Bibelskolan som ledde in mig på Pinströrelsens spår, därför att jag vill informera mig om Bibeln. Det var ju det som intresserade mig vid den tidpunkten. Det var ju uppenbart hela tiden att det rådde mycket projonistiska stämningar och jag hade många diskussioner med vänner inom pinströrelsen om de här frågorna. Den var ju helt klart övervägande projonistisk. Jag kommer även ihåg att jag var på ett möte med Stanley Sjöberg som talade inför oss och han sa att Kristoffer Columbus, det påstod han, var juder och upptäckte Amerika för att Amerika en gång i framtiden skulle kunna stödja Israel. Så det fanns liksom inga gränser för sympatierna. Och det var ju även insamlingar till Israel. Pingstvännerna, om jag ska tala om dem då, de accepterar på något vis det rörelsens pastorer säger och pläderar för. Det blir liksom allmänt accepterat, inte bara när det gäller Israel utan även många andra frågor. Det är just den här så kallade väckelserörelsen liksom det här med att Israel finns med i bilden. Att de är Guds utvalda folk. Och välsignar man judarna så blir man välsignad av Gud. Det är på något vis inkorporerat i pinströrelsen som rörelse. Att det judiska rådet, att judarna har mördat Jesus, den nämns kanske inte? Nej, det talas inte om det överhuvudtaget. Men problemet är ju det att jag fann att det är svårt att diskutera med sådana människor. För att en människa som är helt bunden till en bok och inte vill titta utanför den och inte granska hållbarheten i det som påstås i den här boken, då är det väldigt svårt att föra en öppen diskussion. Och det slutar då oftast med att de har rätt där för att det står någonstans i någon liten vers att så är det och då spelar det ingen roll vad man säger. Är din tjej också med? Nej, hon har faktiskt inte alls den bakgrunden. Det är bara jag som har den här pinstväns bakgrunden. Hon har varit mycket mer kritisk än vad jag har varit på den punkten. Men däremot när det gäller min släkt och mina föräldrar OSV så är de fortfarande engagerade och det är väl kanske mycket det här med uppfostran. Många av dem har ju växt upp med föräldrar som har varit engagerade i pinströrelsen eller liknande rörelser. De är fastlåsta i sin tankevärld. Är det inte de som dras till pinströrelsen, jag menar nya medlemmar som inte har haft föräldrar som pinstvänner? Är det inte osäkra, svaga eller psykiskt sjuka människor som dras till? Det är det överhuvudtaget till väckelserörelser, ja om man uttänker på livets ord, pinströrelsen och alla de här grupperna. Det är ju riktigt som du säger att det är många ungdomar som dras till de här. Sedan kan man fråga tecken sig hur länge de blir kvar. Jag menar många försvinner ju efter några år, så man ska inte tro att alla dessa blir aktiva medlemmar och börjar bygga församlingar. Men de människor som kommer, det är ju säkert så att många av dem är väldigt osäkra, de behöver liksom ett mönster i sitt liv, en stadga så att säga, någonting att följa. Och det får de ju när de kommer till en rörelse som livets ord eller pinströrelsen för de här rörelserna är trots allt väldigt lika varandra när det gäller bibeltolkning. Religionen har spelat en oerhört stor roll i mitt liv, så jag har ju studerat många sådana här olika riktningar. Men numera är jag medlem i en organisation som heter Kreativistens kyrka. Får jag fråga dig först. Finns det andra som du känner till som har lämnat pinströrelsen som du? Ja, det finns det. Och som gått med i den här nya kyrkan som du tillhör. Inte som är med i den här nya kyrkan. Men jag hade en kamrat när jag gick på bibelskolan som också var väldigt kritisk. Och lustigt nog, jag har träffat honom av en ren slump i efterhand, så har han också lämnat pinströrelsen. Han är inte med i någon ny rörelse av något slag men han har kan man säga utvecklats i samma riktning som jag. Nya testamentet är till stor del färgat av en man, Paulus. Han var jude. Han drev ju en väldigt hård linje och de som inte i princip var på hans linje var ju avfällningar i kyrkohistorien. Och då tycker jag att dessa unga pinstvänner i synnerhet ska titta på hur Bibeln kom till. Jo. Den kom till år 325, då översatte samma bibel för första gången. Innan dess var det bara lösa dokument så att säga. Och detta gjordes under kejsar Konstantin, som var soldyrkare och som lät mörda två släktingar under sin regeringstid och som lät döpa sig först på sin dödsbädd. Alltså, han var inte på något vis en kristen. Han samlade ihop prästerna. De fick foga ihop den här Bibeln och han hade armen stående utanför porten ifall det skulle bli några riktiga disputer. Det var mängder av dokument som slängdes åt sidan och det fanns ju många kristna som hade andra åsikter än de som var närvarande. Men det var ju inte tal om att acceptera eller lyssna till vad de hade att säga utan hur Bibeln skulle se ut bestämdes av dessa präster som satt där och av Konstantin. Det är den Bibel vi har idag. Det är bara det att den har översatts från språk till språk så att säga. När det gäller pinstvännerna exempelvis är det snarare så här att det är en form av hjärntvätt. Jag menar att när en människa inte vill lyssna på fakta då kan man bara säga att han är hjärntvättad. För det är någonting som är galet om man inte kan föra en öppen dialog om Bibelns trovärdighet. Och pinstvännerna är ju fast i detta. Om man talar med en pinstpastor. Jag överhuvudtaget en frikyrkopastor, så spelar de hela tiden på detta, ja men det är ju den här randliga upplevelsen, den här andliga erfarenheten vad nu exakt detta är kan ju ingen beskriva men när det inte går att diskutera förnuftigt då tar de till det här ständigt och då gäller det i synnerhet ungdomarna. Att det är ju det här andliga, att du blir på nytt född och så vidare. Men det är ju så att säga bara fantasi. Ja. Den nya gruppen som du tillhör nu, vad heter den? Kreativistens kyrka. Kreativistens kyrka. Är det någon ny kyrka här i Sverige? Ja, den är ny i Sverige. Men den finns representerad sedan 1973 i England och Amerika och den finns på många andra håll också. Nu är det ju detta att Kreativistens kyrka är på kollisionskurs med Radio Islam på många punkter. Du och jag har ju diskuterat det här redan. På vilka punkter till exempel? Ja, alltså kreativistens kyrka är ju en rörelse som vänder sig till vita medborgare, precis som det finns grupper som vänder sig till utländska medborgare som är bosatta i Sverige. Du menar att kreativistens kyrka inte vänder sig till mig som är brun? Ja. Kreativistens kyrka är ju en organisation för vita medborgare. Till exempel, är jag vit eller brun? Jag kommer från Marocko. Du är inte en vit medborgare, så vi inkluderar ju inte dig. Hur ska man vara för att vara vit? Vi accepterar alltså som medlemmar alla som är av europeisk börd. Fransmännen, till exempel. Precis. Även om han är svart. Nej, utan om han är av indo europeisk börd, då accepterar vi honom. Men fransmännen är inte av indo europeisk börd, är de det? Ja, men man kan väl använda olika ord och ha olika granskning av historien var vi kommer ifrån OSV. Vi anser trots allt att när det kommer till kritan så känner man var man hör hemma. När du talar om tillhörighet, menar du färg, alltså hudfärg? Nej, det är inte hudfärg egentligen som jag är ute efter kanske utan jag talar om det som ligger djupare i oss. Det historiska arvet. Européerna har ett speciellt arv, kan man säga. Jag säger som så här alltså att, nu talar vi om radioislam och många som lyssnar på radioislam är inte inne på min linje. Nej. Jag kan säga att jag är helt emot rasism och mot att en religion ska skilja människor efter deras hudfärg. För mig till exempel är det inte hudfärg som ska bestämma tillhörigheten. Därför om du tar Marocko som exempel så finns det människor med olika hudfärg, från blonda med blå ögon till bruna som jag är brun med bruna ögon. Får jag fråga dig, de här vita människorna som ni riktar ert budskap till? Ska de ha blåa eller bruna ögon eller spelar det ingen roll? Det spelar ingen roll utan det viktiga. Det finns ett rasistiskt program i Stockholm med Rolf Pettersson, som riktar sig bara till de som har blåa ögon. Ja, men sådant är jag inte inne på. Men det krävs visst en kyrka och det är ju där vi har konflikter, du och jag. Det vi har konflikt om. Det är ju detta att Kreativistens kyrka är en vit organisation som har ett rasbiologiskt program. Sedan därmed inte sagt att vi är ute efter blonda och blåögda människor, för det är jag inte själv. Jag är blåögd, men jag är inte blond. Rasbiologiskt. Rasbiologiskt, ja. Det ska vara vit ras. Ja, alltså vi anser att araber ska få vara araber. Araber, det är ingen ras. Det är de som talar arabiska. Det kan till och med vara många blonda, vita, som är araber. Okej. Okay. Jag förstår inte, men jag anser ändå att det finns. Jag tänkte bara att våra lyssnare ska förstå dig. Jag kan säga så här, judarna anser ju att Jag kan öppna en parentes som jag försvarar är också yttrandefrihet. Även de som har olika åsikter, även rasister eller de som är emot flyktingar. Alla ska ha rätt till yttrandefrihet och man ska låta det svenska folket som är rätt moget folk själva bestämma och välja vad de vill välja. Jag håller med dig fullständigt. Jag tycker att människor, som du och jag, skulle få en chans att framföra våra åsikter öppet, i tv exempelvis. Och sedan skulle människor där hemma avgöra vilka som är dårar och vilka som är normala. Och jag tror nog att du och jag skulle få in fler poäng än vad de styrande skulle få kolon. Cool jag vill bara, för att våra lyssnare ska förstå vad du menar, att du definierar den vita rasen. Är det huggfärg? Det är klart att till viss del är det givetvis huggfärg, för vita människor har ju vanligtvis en ljus ljushuggfärg. Det har de. Vi har blonda i Marokko, i arabvärlden. De tillhör den vita rasen. Ja, precis, men i många länder är det uppblandat. Min mor är ljus, nästan blond. Tillhör hon den vita rasen? Det gör hon förmodligen inte. Det beror ju på vilken bakgrund hon har. Vi säger som så här att det finns ju många länder där det är uppblandat. I Östeuropa finns det en väldig blandning på många håll. Och många gånger får man väl bedöma från fall till fall. De som är upplandade då. Till exempel om någon har en vit, alltså blond pappa och en brun som du, lite mer brun lite mer vit mamma, en blandning, anser du att barnet som kommer från de här två föräldrarna ska betraktas som vitt eller brunt? Det spelar ju ingen roll. Det handlar ju inte om hudfärg främst. Jammen, tillhör det här barnet den vita rasen? Ja, det är ett vitt barn förmodligen, om föräldrarna är vita. Om den ena är arab och den andra svensk då räknar vi inte barnet som ett vitt barn. Vi måste komma överens om det här, det finns blonda araber och du sa att de tillhör också den vita rasen. Är det så? Det beror ju på vilken bakgrund. Låt oss säga så här, om det finns en arabisktalande person i Mellersta någonstans vars släkt går tillbaka till Europa och så vidare. Det är klart att han är vit även om han talar arabiska för språk och gränser är inte så viktigt egentligen. Det är ointressant. Vad vi talar om är att precis som judarna anser att de ska få vara ett eget folk- de kör ju med det så hårt så att de trampar ner andra folk. Men de är inte heller ett folk, det är en myt. Det finns både svarta judar, gula judar och så vidare. Det här att judarna utgör en ras, det är bara en myt. De är inte heller en ras. Men jag vill påstå och det grundar jag på vad jag har studerat, vad jag har sett när jag har rest i världen att det finns trots allt något som man kan kalla en vit ras. Det går liksom inte att komma ifrån. Och sedan kan vi kalla dem engelsmän, fransmän, svenska eller något annat. Hur många raser finns det då enligt ditt begrepp? Jag anser att av alla de som kan räknas till den vita rasen, som är av europeisk börd för att nu förenkla det hela för lyssnaren, de räknar vi som ett folk. Vi gör ingen skillnad. Får jag fråga dig? Svenskar som går över till judendomen, tillhör de den vita rasen? De tillhör den vita rasen. Men när de gått över till judendomen så verkar de ju för någonting som är i direkt konflikt med oss. Så det är inte rasen som gäller, det är religionen? Jo, rasen gäller givetvis. De förblir ju vita. Och jag menar att så länge de är vita så kan de givetvis bli en del av vårt folk. Men man måste ju samtidigt inse detta. Låt oss säga att det skulle vara en marokkan som jobbar för judiska intressen. Han är ju fortfarande marokkan, alltså till kött och blod. Kanske vi talar om olika begrepp därför att en marokkan det är ingen ras. Även du kan vara en marokkan. Okej, okay, det är riktigt, men. Jag vill fråga dig, judar, till exempel, som blir kristna, svenska kristna. Tillhör de den vita rasen? De tillhör inte den vita rasen. Även om han är blond? Det spelar ingen roll. Du vet ju att judarna trots allt har sin historia, även om den kanske är lite. Men om till exempel en svensk släkt som gått över till judendomen blir kristen igen efter 200 år hur blir det då? Ja, du menar att gå tillbaka igen. Ja, men de flesta judar har bara konverterat till judendomen. Det är ingen ras alltså. Kasarerna till exempel har konverterat till judendomen utan att ha varit judar. Men då har man vad gäller Kasarna tycker inflytande. Ett icke-europeiskt inflytande. Så hur vi än vrider och vänder på det så kommer vi ändå till samma punkt. Jag menar, det spelar ingen roll om jag konverterar till islam för jag är fortfarande vit. Jag vill fråga dig, om du hade fått makten i Sverige och finge bestämma, hur skulle du bestämma i Sverige kulturellt? Hur ska det bli med mig då i Sverige? Din gruppsyn på invandrare? Ja. Alltså enligt vårt program så skulle Sverige bli som det var innan invandringsvågen, alltså innan den utomeuropeiska invandringsvågen började. Då skulle vi i princip vrida klockan tillbaks. Hur skulle ni göra? Genom att låta dessa som har kommit hit och nu talar jag alltså om utomeuropeiska invandrare. Jag talar om invandrare som inte kan assimileras. De skulle i så fall få återvända. Därmed inte sagt att de skulle sättas i läger. Menar du att jag då skulle utvisas från Sverige, även om jag är svensk medborgare? Du skulle få åka till ett annat land i så fall inte nödvändigtvis ditt hemland, det beror ju på vad du anser också eller? Men jag är inte ensam. Vi är ungefär en miljon. Skulle det då bli en lag som arresterar allihopa och utvisar dem? Eller skulle ni då bara ta ett beslut att alla lämnar landet inom en vecka eller en månad eller, vi skulle inte kunna kompromissa. Det är klart att jag skulle kunna sitta här och vara snäll i radiosändningen och säga, nej, nej, nej. Att du skulle få stanna och att han och han skulle få stanna. Jag ska sända direkt utan att ändra vad du säger nu. Jag vill bara att folk ska förstå dig eftersom man inte låter er komma till tals i andra massmedier, i radio och tv, för att folk ska veta vad ni står för. Jag vill ge dig en chans så att våra lyssnare ska få veta vad du står för. Du menar alltså att om ni får makt i Sverige skulle jag utvisas från Sverige? Ärligt talat, du behöver inte häckla här. Jag är tolerant. Jag ska inte hyckla för jag har inte talat sådant språk och du vet vad jag står också. Vi skulle utvisa alla, inklusive dig, som är så att säga icke-assimilerbara. Är det inte egentligen så att er ideologi bara är spegelvänd judisk rasism, att judarna säger att de är det utvalda folket? Och ni säger att de vita är det utvalda folket, att de vita är den härskande rasen. Det är riktigt att vårt tänkande noll är så att säga raselit separatistiskt. Det är klart att vi sätter våra oss först. Det är riktigt. Men vi gör ju inte som judarna som försöker trycka sina idéer på alla andra. Det är det ju inte frågan om. Vi sätter vårt folk först. Och det är klart att jag tycker att det är bättre att säga att så här är vårt program. Det är min syn. Men om du får makten här i Sverige till exempel. Ni är emot att folk från olika länder blandas. Ja, det är vi. Absolut. Hur ska du då hindra svenskarna att beblanda sig med andra folk? Svenskarna reser ju mycket och Sverige exporterar mer än 80% procent av sin industri. Miljoner svenskar reser till andra länder. Hur ska du hindra svenskarna att blanda sig med andra folk, alltså sexuellt till exempel? Jag tänker på den sexuella biten. Jag anser så här att om en svensk vill gifta sig med en thailändska exempelvis så ska han bosätta sig i Thailand med denna flicka. Men han får inte flytta hit till Sverige. Nej, inte bland äktenskap. Det anser jag inte. Det anser jag är helt förkastligt. Ska det bara få finnas rena blonda svenskar här i Sverige? Inte rena blonda svenskar, men människor av en europeisk, vit börd. En vit sydafrikan kan nog vara här och en vit fransman kan nog vara här. Jag menar det spelar liksom ingen roll. Ska inte ögonfärg spela någon roll? Det spelar ingen roll. Är det bara hudfärg eller hårfärg? Ja, hudfärgen är givetvis ljus. Det är ju alla vita. Du är inte vitare än mig. Det är inte bara hudfärg det handlar om. Jag menar om det gäller hudfärg så är jag inte så mycket brunare än du egentligen. Nej, det må vara sant. Vi talar om två olika arv. Som jag sa innan så talar vi i rasbiologiska termer. Dvs. Vi vill slå vakt om det genetiska arvet som vi anser finns. Och du kan säga att det finns inte, men vi säger att det finns och det tror vi och det håller vi fast vid och lägger fram argument för. Det är ju det vi vill slå vakt om. Om det sedan är en fransman eller en svensk spelar ingen roll. Det var en svensk som sa till mig en gång, alltså en som också tror på den vita rasen, en från Sverigedemokraterna. Att om de får makten ska de förbjuda svenskarna att resa utomlands för att de inte ska beblanda sig sexuellt med andra folk. Håller du med honom? Nej, det gör jag inte. Men om en svensk tjej, en svensk kvinna åker utomlands till exempel till Kanarieöarna, Thailand eller Marokko och då får en sexuell kontakt med en marokkan och blir gravid och kommer tillbaka till Sverige. Hur ska ni då behandla denna kvinna? Då ska hon åka tillbaks till det land där hon skaffade barnet. Utvisas. Ja, det finns ju en far någonstans. Jag ska bara öppna en parentes för våra lyssnare. Jag tycker inte att lösningen är att spära in dig i fängelse eller att döma dig som kriminell. Man ska lyssna på dig och låta folk först få veta vad du står för. Det är därför jag frågar dig i detalj, för många lyssnare vet inte vad du står för. Det är bra att du talar ut. Ska det alltså finnas en lag som förbjuder sexuella kontakter med icke Ja, absolut. Till exempel om en tjej åker till Marokko för att jobba där. Hon är inte gift och ska stanna i två-tre år. Menar du att hon ska ha sexuellt umgänge bara med svenskar? Om det inte finns några svenskar där då skulle hon först komma hit eller skicka efter en svensk. En sådan sak vore ju omöjlig att kontrollera så det skulle jag inte ens ge mig in på. Man vet ju aldrig. Men om hon blir kär i en marokkan då. Så länge hon stannar där borta så spelar det ingen roll. Men om hon kommer hit. Men om hon är svensk medborgare som du. Men om hon kommer hit då uppstår problem. Vilka problem? Ja, om hon tar er hit sin man och sedan ska ha barn så har vi ju den här diskussionen som vi var framme vid tidigare. Men jag menar om hon stannar i det landet och skaffar familj, det spelar ju mig ingen roll. Det är ointressant. Drottning Silvia till exempel, tillhör hon den vita rasen enligt dig? Jag har inte gjort någon forskning om hennes släkt. Men hon är från Brasilien. Ja, nu är det ju så här att i Sydamerika så finns det många europeiska släkter som inte på något vis har beblandat sig med urbefolkningen. Det finns ju tyska familjer och så vidare. Du menar att hon tillhör en tysk familj? Eller hennes mamma? Det vet jag inte. Det är omöjligt för mig att säga. Men kungen själv, alltså Sveriges kung, tillhör han den vita rasen? Som Arvinge görande givetvis. Men om du får makten i Sverige ska man då först forska i alla människors? Nej, jag tror inte att det kommer att behövas, därför att trots allt så vet ju de flesta människor vad de har för bakgrund. En sådan blandning har vi inte i det här landet trots allt som i öststaterna exempelvis. Jag har inga barn. Men om jag till exempel får barn här i Sverige med en svensk tjej ska inte mitt barn betraktas som svenskt. Nej. Du menar att alla vita i världen ska ha rätt att komma till Sverige, men inte icke-vita? Så ni ska göra som Israel, alltså Israel det är bara för judar, och Sverige ska bara vara för vita? Ja, på den punkten så är vi givetvis ense. Med den skillnaden att vi inte vill förslava. Vi vill inte ha billig utländsk arbetskraft. Det har ju israelerna, de har ju araberna. Om svensk industri behöver ett överskott av arbetare, till exempel ett proletariat, och det inte finns så många svenskar som vill jobba ska ni då inte importera icke-vit arbetskraft? Nej. Du tillhör alltså den här nya strömningen. Du har ungefär samma ideologi som Sverigedemokraterna eller vilka andra partier. En stort sett så har ni samma åsikter. Som Sverigedemokraterna kanske, ja. Men om vi nu fortsätter med det här hur Sverige skulle bli om ni får makten. Du sa alltså att mitt barn, om jag hade något, och jag skulle utvisas enligt din åsikt och Sverige skulle bara vara öppet för vita människor. Tror du enligt din åsikt att den vita rasen är en överlägsen ras, bättre än andra raser? Intelligentare till exempel. Jag ser det snarare som så här att den vita rasen har ett unikt arv. Sedan kan man tala om genetiskt arv eller man kan uttrycka sig på annat vis, men ett unikt arv. Jag tror inte att det är en slump att det var vi som upptäckte den nya världen OSV, Columbus. Magellan och alla de andra. Jag tror inte att det är en slump att vi har producerat telefonen, bilen och många andra saker. Jag anser att det finns ett viktigt arv som vi har och som vi bör slå vakt om. För att folk som lyssnar på dig ska förklara besked, tror du att vita är intelligentare, bättre än andra raser? Ja eller nej? Ja. Men japaner, då. Japaner är ju inte dumma i huvudet precis, det kan ingen påstå. Menar du att de är lika intelligenta eller kommer de efter? Jag vet inte om de kommer efter eller om de är jämsides. Nu är det ju så här, vi kan se till historien. Japanerna är rätt intelligent folk och har producerat mycket i sitt land. Men de sitter ju där på sin lilla plätt och har inte åstadkommit så mycket runt om i världen. Medan den vita befolkningen så att säga gav sig ut som pionjärer, upptäckte nya världar, byggde upp nya nationer som Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Men araberna upptäckte algebra, de arabiska siffrorna, medicin. Du menar att de inte har lika intelligensförmåga som vita? Det finns givetvis intelligenta araber precis som det finns intelligenta japaner. Men jag säger som så här att man måste se till det stora hela. Jag kan bara säga så här, jag anser att civilisationens centrum har flyttat genom tiderna. Det har varit Kina, Egypten, Mesopotamien, Japan OSV. Idag finns centrum i västvärlden. Men när Arabvärlden var i centrum för civilisationen var Sverige ett mycket underutvecklat land. Det var medeltid här i Sverige och svenskarna var analfabeter. Så jag tror inte att det finns en bättre ras eller ett bättre folk egentligen. Jag tror att det bara är omständigheter, politiska, sociala och geografiska som gör att ett visst område under en viss period blir centrum för civilisationen, att människan utvecklas eller underutvecklas. Vad säger du om det? Ja. Det har ju funnits många olika civilisationer som den egyptiska OSV. Men det gemensamma i dessa fall är ju att de inte längre existerar, medan däremot den vita civilisationen existerar än idag och existerar sedan lång tid. Men egyptierna är inte svarta. De är inte svarta, nej. Men vad menar du egentligen med svarta? Egyptierna är lika vita som du. Till exempel Mesopotamien, perser. När det gäller Egypten är det ett faktum, ett historiskt faktum, att de blandade upp sig med slavar. De importerade ju svarta slavar. Från första början så var det ju en väldigt stor klassskillnad på det där, men med tiden skedde ju en uppblandning. Det var alltså en rasuppblandning där som gjorde att de degraderades som folk. Och idag vet vi hur det ser ut där och hur det ser ut i Indien. Indien var också en stor nation en gång i tiden. Får jag fråga dig, om du får makten i Sverige, får inte icke-vita komma till tals i Sveriges radio och tv. Till exempel skulle jag få ha radioislam jag skulle förstås utvisas från Sverige. Det ska förstås inte finnas icke-vita här i Sverige, men du menar att Sveriges massmedier, Sveriges massmedier ska vara i svenskarnas händer, så att säga i den vita befolkningens händer. Men som är vit som du, alltså de här som har makten idag är vita. Men en vit svensk, med blå ögon och blond. Får han komma till tals om han tycker att svenska folket ska beblanda sig med andra folk? Nej, det får han inte. Därför att. Du menar att han inte får komma till tals i massmedia? Jag skulle kunna säga så här att det lär dröja många år innan jag har makten eller någon med mina åsikter har makten, det lär dröja många år. Men det är bara ett antagande. Okej, okay, men vi kan ju se det som det är idag och som det har varit i många år nu. Vi får aldrig komma till tals överhuvudtaget, ja inte ens du som inte ens är svensk får komma till tals på grund av de som styr och ställer. Dessa vita ynkrigar och dessa utländska, ja vad man nu vill kalla dem, som yttrar sig och bestämmer lagar och håller på och kör med oss hela tiden i massmedia, överhuvudtaget i samhället, ja det börjar redan i skolan med propaganda. De har fått göra sig hörda nu och gör det varje dag överallt, överallt. Och så har vi då filmer som kommer från Hollywood, som visas på biograferna och som är producerade av judar. Vi har ju hela tiden de här attackerna. Från alla håll. Om vi fick något att säga till om, då skulle det vara slut på det för då skulle svenskarna få göra sig hörda för en gångs skull. Och alla dessa medier skulle vara i våra händer och inte i deras. Och jag tror att vårt folk skulle må mycket bättre i det långa loppet om vi fick ett inflytande i massmedia än de krafter som är igång nu också som inte alls är ute efter Sveriges bästa och inte ens är ute efter ditt bästa bara för att du råkar opponera dig mot judarna. Ja, men jag tycker att civilisationen och tänkandet utvecklas också, och människorna också blir mer utvecklade intellektuellt i ett samhälle där det råder yttrandefrihet. En dag protesterar vi mot att det inte finns yttrandefrihet för åsikter som inte är gängse åsikter. Kontroversiella åsikter alltså. Men om du får makt, ska du då bli likadan? Det är bara sådana som har åsikter som du, till exempel bara de som tror på den vita rasen, som kan komma till tals. De som tror på att svenska folket, alltså jag menar vita svenskar, som tror på att Sverige ska öppnas också för andra folk och att svenskarna ska blandas med andra folk. De får inte komma till tals i massmedierna, om du har makt i Sverige. Människor som förråder sitt eget folk. Är förräderi om man har andra åsikter. De som uppmanar eller tillåter rasupplösning. De är förrädare och de ska givetvis inte göra sig hörda. Men, däremot. Människor som har olika åsikter sin semelan, men som gemensamt verkar för Sveriges bästa och svenskarnas bästa de ska få göra sig hörda. Det ska inte råda någon åsiktsdiktatur, men skiljelinjen går just där. Du menar att de svenskar beblandar sig med andra folk, så betraktar du dem som förrädare. Ja, de får givetvis ha den åsikten. Men de får inte komma till sig i massmedierna. Det ska inte vara den policyn i svensk politik och i svensk massmedia, nej. Utan svensk massmedia och svensk politik ska ju vara för Sveriges bästa, inte för andra sidan jordklotet. Men Sveriges bästa? Man kan ha olika åsikter om vad som är Sveriges bästa. Det kan vara en ren svensk som du som säger att Sveriges bästa är just att blanda sig med andra folk. Jag tror att vi kan övertyga dessa människor. Ja, men han får inte komma till tals och sprida dessa åsikter i Sverige, är det inte så? Om vi fick komma till tals i tv och fick framföra våra åsikter och säga varför vi säger sig också tror jag att vi skulle kunna övertyga en mycket stor procent av den svenska befolkningen, inte alla, men en stor procent, tillräckligt för att så att säga kunna. Jag menar det vore ju inte värre än vad det är idag. Idag håller ju regeringen på att genomföra allt möjligt elände trots att svenska folket inte är rätt dugg av samma åsikt. Det är också en diktatur. Men de som inte har lyckats övertyga i massmedierna och i alla fall vill fortsätta att jobba för att deras åsikter sprids, för de har möjligheterna att sprida de här åsikterna. Deras åsikter, som ni inte håller med. Det beror på vad det är för åsikter det gäller. Åsikter att de inte tror på den vita rasen. De tycker att svenskarna ska beblanda sig med andra folk och att svenskarna ska ha rätt att gifta sig med andra folk. Jag tycker att om de anser att svenskarna ska beblanda sig med andra folk, då tycker jag att de ska praktisera det själva, åka utomlands och beblanda sig med andra folk. Du menar att de får inte stanna i Sverige? Nej, det sa jag inte. Utan då ska de givetvis förverkliga sina drömmar och åka utomlands och göra det där. Men om man vill göra det i Sverige. Det kommer man inte att kunna göra därför att i Sverige kommer vi att ha en politik som främjar homogenitet. Alltså att det är ett folk, ett svenskt vitt folk. Det kommer inte att finnas några, men du talar bara om färg. Det kan finnas vita som har fem olika åsikter. Politiska och sociala. Sjavisst. Hur kan du tvinga dem att ha lika åsikter? Nej, olika åsikter ska man alltid tillåta. Men en svensk ska också få säga att det inte finns någon skillnad mellan raser och att svenska folket och svenskarna ska ha rätt att beblanda sig med andra raser, med andra folk. Den åsikten kan man ju aldrig så att säga utplåna. Det kan ju alltid finnas någon som tycker så, men jag tycker att, men får de inte sprida eller arbeta för den här åsikten här i Sverige? Nej, inte i Sverige, utan jag tycker som jag sa innan att de ska praktisera det de säger och gör utomlands för många av dem som gapar sig häsa för andra folk de är inte beredda att åka utomlands och leva på samma villkor och 24 försöka bygga upp någonting där. Utan de lever ju i det trygga Sverige och då är det lätt att ta emot folk här och uttala sig om folkblandning. Men vi anser att Sverige ska vara som vi säger en vit nation. Men det är svårt att veta hur många som är rena svenskar och hur många som har beblandat sig med andra folk. Om du får makten, hur kan du då undersöka och komma till rätta med alla som är riktiga svenskar och de som inte är riktiga svenskar, alltså rasmässigt? Ärligt talat, så tror jag inte att det vore något problem. Det finns de som kommer att tycka tvärt emot mig, men man kan givetvis inte förbjuda åsikter. Men jag tycker att då får de ju göra det här utomlands alltså för här kommer det inte att finnas en chans att göra det utan här kommer vi att främja homogeniteten. Där går en skillnad. Och vad menar du med homogenitet? Homogenitet, menar jag alltså. Är ett folk som har ett gemensamt kulturellt och genetiskt arv. Och det har detta folk. Genetiskt och kulturellt. Men ja då. Om jag är född i Sverige, om jag är uppväxt med den svenska kulturen och har den som arv, om jag är adopterad av svenskar, betraktas jag då inte som svensk. Jag kan ju inte bli Japan för att jag flyttar till Japan. Men du talar nu om kultur. Ja, kultur och genetik. Vad menar du med genetik? Det du har i blodet, alltså ditt arv, det som går långt långt tillbaka i historien. Min egen familjes historia kan jag ju bara nämna i korthet, den går tillbaks till, ja vi har funnits i Sverige sedan 7600-talet i varje fall. Och innan dess var så det valoner och det finns trots allt ett blodsarv. Det går inte att komma ifrån. Jag kan säga att jag har aldrig i tredje världen, i Marokko eller i träffat folk som tänker som så att man ska bygga en nation på ras, bygga ett land på ras. Jag säger dig för att du ska försvara dig. Bara i Frankrike idag finns 6 miljoner invandrare från tredje världen och i Tyskland finns också 6 miljoner. Och de här människorna har gift sig. Blandat sig, skaffat en ny generation av blandade människor som också är fransmän eller tyskar. Och du säger att de är bara europeer, men de har blivit europeer efter två, tre generationer. Och ryssar har också beblandat sig, från Assarbaydah till Armenien till Litauen och de baltiska länderna. Du menar att nu ska man rätta till en ny ras, kriterier så att man bildar nya stater här i världen. Det är så att raser finns och har alltid funnits. Men nu är det så att de har beblandat sig. En promille har gjort det. Det är en liten procent som än så länge har jag gjort det. Det är 70 procent i Frankrike och Tyskland. Det är desto värre i så fall. Vi vill slå vakt om vårt folk. Ju mer de blandar upp sig, ju värre är det. Men det finns nationer som bygger på ras och som är starka nationer därför att de bygger på ras. Vi kan ta ett impopulärt exempel, Israel bygger på ras, kan man säga, och det är en stark nation därför att de hävdar just detta. Det kan man inte komma ifrån. Men vad anser ni om de svenskar som vill ha mera frihet? Som egentligen vill ha mera yttrandefrihet och rörelsefrihet och som tom vill bli en del av EG. Turkiet kanske tom kan gå med i EG. Betraktar ni inte turkar som europeer? Nej, det gör vi inte. Vi betraktar i varje fall inte turkar som vita. Spanjorer Spanien är uppblandat, men en stor del av Spaniens befolkning räknar vi som vita. Men inte turkar. Nej. Bulgarer. Det kan finnas undantag, men i det stora hela tror jag inte vi räknar bulgarer dit. Men man får ju bedöma från fall till fall. Tror du på EG? Jag är mot EG. Men kommer du, ifall du får makten till exempel eftersom svenskarna, alla folk vill ha mera frihet. Mindre förbud att införa förbud mot att gifta sig med icke-vita? I Sverige, ja. Kommer man inte att få gifta sig med icke-vita i Sverige? Nej, då får de ju resa till det andra landet. Du menar att de utvisas om de gifter sig med någon från ett annat folk? Ja, de utvisas till mannens eller kvinnans land. Och turister som åker från Sverige. Ska de ha instruktioner att de inte ska ha sexuellt umgänge med andra folk? En uppmaning, ja. Men det kan man ju aldrig kontrollera. Det går ju aldrig att kontrollera. Du själv, har du aldrig haft någon sexuell kontakt med en icke-vit? Nej, aldrig någonsin. Men, om du träffar en mycket söt, mörk, brun tjej och blir kär i henne, är det omöjligt. Ja, nu har jag ju mitt på det torra. Jag har inget val. Jag skulle inte inga något sexuellt förhållande med en kvinna från ett annat land. Det är därför att jag vet var jag har mina rötter. Jag vet varför jag inte ska blanda mig med andra folk. Men därmed inte sagt att jag skulle så att säga bespotta henne eller något sådant. Jag menar man kan ju ha en hövlig ton för det, precis som vi sitter här och talar. Men jag skulle inte beblanda mig, nej det skulle jag inte göra. Betraktar du dig till exempel om du nu är representativ för den vita rasen anser du dig som vit ras alltså bättre, intelligentare än jag som är brun. Jag anser att den vita rasen är mer avancerad än folken som finns kring Mellersta östen. Än jag. Det vill jag däremot inte påstå. Därför att jag anser att det kan finnas undantag, att det kan ju finnas individer, är jag ett undantag då? Inte vet jag. Jag känner dig för lite för att avgöra det. Det finns mycket intelligentare än jag i Marokko och i andra länder. Det kan jag inte avgöra. Det vore dumt, för då är man inne på det personliga planet och det kan övergå till rena personangrepp istället. Jag talar om folk så att säga, kollektivet. Att Sverige är utvecklat och avancerat beror inte på ras. Den vita rasen har ju om man bortser från stenåldern. Men det är intressant därför att jag har egentligen aldrig själv haft kontakt med rasistiska tankar eller de som tror på vita rasen. Men det är intressant att tala med dig som är aktiv i den här rörelsen. Kreativistens kyrka. Ja. Men samtidigt stödjer du Sverigedemokraterna, om Sverige får en regering som representerar den vita rasen, som Israel i Mellanöstern som tror på den vita rasen. Det blir då dåliga relationer med tredje världen och andra länder. Man kommer att betrakta Sverige som ett rasistiskt land, ett rasistiskt folk, som Sydafrika och det. Hur tror du att den svenska ekonomin ska fungera då? Eftersom den svenska industrin och hela ekonomin bygger på export. Hur ska Sverige ha sin internationella plats i världen, om Sverige blir ett rasistiskt land? Jag tror att Sverige kan överleva. Jag tror att det kan bli problem till en början under en övergångsperiod. Men att Sverige ska klara sig, det hyser jag inget tvivel om. Det är bara en fråga om vilja. Vilja från politiker och vilja från affärsmän. Och det går att överleva med export. För trots allt okej, okay, Israel är kanske ett undantagsfall i och för sig men Sydafrika som jag varit under boykott och så vidare. Jag har själv rest till Sydafrika och sett och det landet har varit mycket välmående och överlevt trots alla. Omedvetet tar du ofta Israel och Sydafrika som exempel. Du menar att Israel och Sydafrika är exempel på att en rasistisk regim i alla fall kan överleva trots en fientlig omgivning? Ja, på den punkten. I övrigt kan man ju ha sina invändningar mot specifika länder så att säga. Men just på den punkten att man kan överleva, det är ju absolut om man har någonting i landet som omvärlden vill ha och Sydafrika exempelvis har ju diamanter. När du talar om kultur och genetik, kristendomen utgör idag den kulturella svenska, som dominerar. Och kristendomen kommer från Mellersta östen, från araberna. Jesus var en arab. Vi är emot kristendomen. Vi talar oftast om den judiska kristendomen för det är ju så att den har sina rötter i judendomen. Paulus var jud också vidare. Menar du att också kristendomen ska utrotas här i Sverige? Inte utrotas, det är väl att ta kanske. Men den ska bemötas med sakliga argument. Jag tror att om folk fick höra fakta om Bibeln och kristendomen då tror jag inte att det skulle vara problem att övertala människor därför att kristendomen är ju som ett stort ok på våra axlar i den här världen. Det är ju kristendomen som har färgat våra lagar och så vidare. Kommer vi bort från detta elände alltså och från kristendomen som hjärntfattar människor att inte tänka normalt då kommer vi att ha ett helt annat klimat. Vi kommer att tänka mycket friat och vi kommer att kunna föra en sån där dialog till vardags. Vad tycker du om islam? Alltså, jag vill inte ha islam i Sverige. Det vore ju att spåra ur. Jag skulle vilja säga så här, islam som religion är bättre än kristendomen därför att islam har ju en annan kämparanda i sig än vad kristendomen har idag. Kristendomen har ju gjort att vårt land är på väg ner andligt sätt därför att det passiviserar folk. Men om du tycker att islam är bättre så är islam emot rasism. Jag är inte muslim. Jag arbetar inte för islams utbredande. Jag säger att ett islamiskt folk är förmodligen på grund av sin religion starkare än ett kristet folk i dagens värld, därför att kristendomen anser jag är rätt men talt hinder. Men ska ni ha någon religion i Sverige då? Ingen skulle få arbeta för sin religion i massmedia. Men tänk att kristendomen och islam till exempel just bekämpar det här att dela in folk i olika raser. Islam säger att det finns inga skillnader mellan vit och svart, det är bara tron och det intellektuella och kulturen som är skillnaden. Det är gärningar mest. Om det ska vara religionsfrihet ska det vara yttrandefrihet. Och yttrandefriheten utser också fria massmedier. Men du säger att man inte får sprida eller arbeta för att svenskarna till exempel ska beblanda sig med andra folk. Det får man inte sprida och jobba för i massmedierna. Nej, jag anser att det ska vara religionsfrihet. Men man ska inte arbeta för att underminera landet. Men jag till exempel, som har radioislam, arbetar för mera yttrandefrihet och jag anklagar det här etablissemanget som styr Sverige för att hota yttrandefriheten och för att inte tillåta andra tilldrykter och inte låta dig till exempel komma till tals. Men du säger att om du får makten kommer du också att tysta mig och de som har makten idag. Men du kommer inte med mera frihet, bara med mera förbud. Du skulle inte bli satt i fängelse och du skulle inte bli tystad på det här sättet. Jag skulle bara utvisas. Du skulle under civiliserade former få lämna landet, ja. Vad menar du med civiliserade former? Att du inte skulle slängas på en bananbåt och skjutsas iväg utan du skulle få en rimlig tid att kunna återvända. Hur lång tid? En månad? Det vet jag inte. Det är en sån där teknisk fråga. Det är ett beslut att Ahmad Rami som är svensk medborgare måste lämna landet inom en månad eller två månader. Är det så du menar? Ja, så skulle det vara mot alla. Jag kan säga att jag tänker inte stanna i Sverige i varje fall. Så fort jag kan åka till Marokko, ska jag åka till Marokko. Men jag tycker att om jag har makt i Marokko då skulle du vara välkommen att bo i Marokko. Apostrof och vill du gifta dig med en marokkansk kvinna och få barn och vara en marokkansk medborgare, ska jag jobba för att alla människor, alla religioner, alla ideologier ska ha rätt, ha frihet att finnas och att existera. Och det är bara fri konkurrens som gör att man utvecklas. Det är bara folk också som kan regera. Men för oss kreativister är det viktigaste att slå vakt om det genetiska arvet vi har. Vi är inte intresserade av att bara leva ett liv så att säga och leva ett liv med en tro utan vi vill slå vakt om det vi har fått i arv och som ska gå vidare till våra barn. Det är därför vi är i konflikt, du och jag. Så du menar alltså att en svensk kvinna eller en svensk man ska betraktas som en förrädare om hon eller han överhuvudtaget har något sexuellt umgänge med en icke-vit? Ja, vi anser att i förhållande till sitt eget folk, sin egen ras är det, det värsta brottet av allt. Det vi sätter högst, anser vara största dygden, det är raslojalitet. Men om en svensk då som du du är inte blond. Men när Blåögon inte alls vill tillhöra svenska rasen, utan säger att det finns ingen svensk ras, det finns bara en mänsklig ras och säger att jag har rätt att blanda mig med andra raser och gifta mig med en icke-vit svensk, har han ingen individuell frihet? Han är bara ute efter att skada oss? Det var det frågan om i så fall. Han är ute efter att undergräva vårt eget folks existens och en sådan person kan man ju givetvis inte tillåta i ett samhälle som ska sträva uppåt och inte nedåt. Om en svensk kille träffar en albansk tjej till exempel och blir kär i henne, skadar det det svenska samhället. Det gör det i och med att de får barn med tiden. Och de lever väl antagligen i Sverige. Lever de i barnen är det inga problem, då struntar jag i det. Om de finns här i landet, skaffar barn här i landet som definitivt inte är vita. Men om det är en jugoslavisk tjej då? Många jugoslaver kan ju betraktas som vita och kan assimileras, precis som polacker. Om man gifter sig med en jugoslav, måste man först göra en utredning och se om hon är vit. Då får man göra en bedömning. Det syns ju på personen vanligtvis, om det är en sådan som kan assimileras. Och många jugoslaviska flickor och män också för den delen kan accepteras och assimileras. De är vita. Men Albanien ligger mitt i Europa som Jugoslavien och Italien. Varför gör du skillnad mellan Jugoslavien och Albanien? Men det viktiga är vilket folk man tillhör. Är det för att Albanien är fattigare? Nej då. Mindre utvecklat? Nej, det har ingenting med det att göra. Har de inte samma färg eller varför gör du då skillnad på albanerna? Alltså, vissa folk kan ju assimileras och är vita folk, andra är det inte. Och sedan var de bor är strunt samma. Kan inte albanerna assimilera sig? Nej, de kan inte assimilera sig. De är inte vita. Om en svensk kille får ett barn med en albansk tjej, kan inte det barnet assimilera sig? Barnet är ju givetvis inte vitt. Det är ju 50% icke-vitt. Det är precis som när en svart och en vit får barn. Då blir den mulat. Och alla vet ju att det är ingen som betraktar det som ett vitt barn. Så det går ju inte att komma ifrån hur man än bär sig åt. Tror du att det är många svenskar som tänker som du, fast de inte gör det öppet? Jag menar att många moderater kanske egentligen tänker som du men de vågar inte öppet och ärligt tala som du talar, Det dvs att skillnaden är egentligen mellan dig och de här är som skillnaden mellan tanke och baktankar. Jag tror att det finns många svenskar som är inne på samma linje fast de inte själva är medvetna. De tänker i de banorna men det är väldigt få som vågar säga det öppet. Så det är därför jag tycker att de som har synpunkter på det jag säger, även kritiska sådana, och helst ska vända sig direkt till mig och ställa de frågorna för jag svarar även på ilskna frågor så länge det finns ett sakligt motiv i det hela. Ligger det i närheten av Jönköping? Ja, det gör det, i Jönköpings län. Alltså, du vill just nu ha yttrandefrihet för att kunna sprida dina åsikter. Men om du själv får makten så tänker du utesluta andra åsikter. Vi vill givetvis verka för att religioner som är främmande för oss, som kristendomen, islam och även andra religioner, Ska också kristna icke-vita i Sverige utvisas? Ja, de ska utvisas. Ska kristna utvisas från Sverige? Ja. Alltså, religionen spelar ingen som helst roll i det här sammanhanget. Då blir det inte så många kvar i Sverige om du utvisar alla de här. Det blir bara du och några andra. Nej. En stor stor procent av dem som är här idag skulle vara det också i fortsättningen. Och jag tror absolut att de allra flesta skulle vilja stanna frivilligt i detta land därför att vårt samhälle skulle överhuvudtaget vara överlägset det vi har idag. Och vara mycket sundare. Där skulle ungdomar redan från tidig ålder dels få lära sig vad som är en bra kost, ett bra levande, bort från alla droger och skit och vi skulle även... Det som jag tycker om hos dig är att du i alla fall är ärligare. Det finns många här som säger att de bara kritiserar invandringspolitik, men egentligen är de inte emot att det till exempel kommer tyskar. Det betyder att de inte är emot invandring. Det är inte på grund av att det finns många invandrare, därför att de är inte emot nordiska invandrare finnar, norrmän eller tyskar. Men de ser inte att de kritiserar invandring på grund av ras. Men du säger åtminstone öppet att det är rasbegreppet som är grunden till det. Det är inget problem med flyktingpolitik eller invandringspolitik. Problemet har raskriterier. Ja. De som du nämnde nu. Det finns ju flera grupper. Det finns Framstegspartiet. Sverigedemokraterna och många andra som kritiserar själva flykting- och invandringspolitiken. Det gör de ju därför att de vet att det är lättare att vinna röster om man är lite luddig och lovar runt. De är som alla andra politiker med andra ord. Men jag tror att det kanske tar tio år, det kanske tar tjugo år. Det kanske tar 30 år jag tror att i slutändan så blir alla tvungna att sätta sig ner och vara ärliga och säga vad de verkligen står för. Det går bara att hyckla till en viss gräns. Sedan är det stopp. Jag har en gång talat med en från Sverigedemokraterna. Privat sa han till mig att om de får makten ska de förbjuda svenskarna att resa utomlands för att de inte ska beblanda sig med andra raser. Men han vägrade att säga det i en intervju sändningen i radion. Men du är åtminstone ärligare och säger öppet så att folk vet vad du står. Jag tror att de andra organisationerna som Sverigedemokraterna och Framstegspartiet och så vidare skulle vinna mer på att vara ärliga så att lyssnarna och allmänheten skulle kunna göra avdrag och tillägg. Faktum är att de här partierna är så rädda för att bli kallade rasister. Så bli inte förvånade om de om några år försöker att lansera en icke-vit som partikandidat. Det är vad de har gjort i Frankrike Lepens parti. Och de kommer säkert att försöka med samma sak här. Och det ingår ju i det här hyckleriet att lura sig själva och andra, men jag tror att i slutändan så kommer folk att sitta och prata som jag gör idag. Något alternativ kommer inte att finnas. Du menar egentligen att du säger bara öppet, högt, vad andra tänker här i Sverige och inte säger öppet? Ja, och sedan är det ju i och för sig kanske utvecklingsfråga det där också. Jag menar som så, att idag är det många som sätter sitt hopp till det politiska systemet, medan vi i de religiösa organisationerna arbetar på ett annat vis. Jag tror att det politiska systemet för alla folk som finns i det här landet kommer att tappa sin betydelse. Jag tror att det kommer att braka samman inifrån och då kommer andra alternativ att vara mer intressanta, alltså utom parlamentariska alternativ. För då kommer man ner till själva det som gäller, the basics, grunderna. Men egentligen kommer dina åsikter att ha effekter jag menar i själva omväljningen. Ja, kommer de att ha det. Det är radikalt och det jag säger idag är ju, jag höll på att säga, på gränsen till olagligt. Men jag tror att det är precis som det var med det här med sjöbo. Innan sjöbo vågade folk knappt diskutera de här frågorna och efter det var det som att raka korken ur flaskan. Varför kallar ni er en organisation för kyrka? Är det en religiös sekt? Ja, det är en religiös organisation. Sekt det är väl ett ord man också kan använda. Tror ni på Gud? Nej, vi tror varken på Gud, änglar eller demoner eller någonting annat. Kreativistens kyrka innebär, syftar på den individuella medlemmen. Och eftersom de är kreativister så vill du säga att det är medlemmarna själva som ska skapa. Ja, vara kreativa, skapande. Ni är själva gudar kan man säga inom citationstecken. Inom citationstecken, kanske ja. Om ni kommer till makten en vit som har samma hudfärg och samma rasbiologiska arv som ni får en vita åsikt att Sverige ska vara öppet för andra folk och att svenskarna får gifta sig med andra folk. Får han ha den här åsikten och arbeta för den och ut en och ha en närradio här i Sverige. Jag tror att den gruppen människor skulle vara en väldigt liten del av befolkningen men vi skulle inte kunna tillåta det här. Nej. Nej. Det går inte. Det säger sig självt att man är på kollisionskurs i så fall. En dag är det ju de som styr och ställer som har den åsikten, men det innebär ju en förstörelse av folket. Det går ju inte att kombinera två så vitt skilda ståndpunkter. Utan vi vill påverka människor i det svenska samhället i en riktning som vi anser positiv och då blir det givetvis en folkstad. Alltså en vit nation. Och då kan vi givetvis inte tillåta att det finns individer som stör det som är bäst för den stora massan. Jaha. Du sa att du jobbar för den vita rasens makt här i världen. Du sa att beviset på att den här rasen är överlägsen är att de har ärövrat koloniserat och skapat andra stater i världen. Är det så? Alltså, jag tycker att om man ser på historien så finns det bevis eller dokumentation för att den vita rasen har varit ett skapande folk. Men inte andra folk skapande? Ja, det beror ju på. Vi har ju skapat någonting som är bestående. Vi sitter och pratar i radio just nu och radion är ju något som den vita rasen har uppfunnit. Jag menar att det finns många saker som vi förmodligen skulle ha varit utan i vårt samhälle om inte vårt folk hade funnits på scenen. Kolonialismen? Ja. När den vita rasen koloniserade andra länder i Afrika de är kvar i Sydafrika Amerika, Asien, tycker du att det var skapande? Ja, jag tycker att det var skapande. Men det gäller nog i och för sig alla folk. Naturen slagar säger det att antingen så segrar där du eller så går du under. Så är det ju överallt. Den starke är så att säga den som klarar sig vanligtvis och den som är svagare är den som går under eller i värsta fall blir vad som det tyvärr har varit också. Det jag menar är att så länge som den vita rasen under den här pionjärtiden. När vi var ute i världen och är över de nya landområden, så var det just den här idén att man trodde på sitt eget folk och man var stark just på grund av detta. Men varför ska man då, om man tror på sitt eget folk, kolonisera andra folk? Jag tror att det finns ett behov. Hos vem? Om jag ska tala om min egen sorts och att säga så tror jag att det finns ett behov hos den vita mannen och den vita kvinnan att är över en ny mark, att se sig om. Jag menar det är ju ingen slump, tror jag att det är just vita personer som har varit de första som har tagit de första stegen på månen. Det är ett tydligt tecken på att vi försöker upptäcka nya saker hela tiden, är över en ny mark. Den första som har varit till månen var en vit, säger du? Men Amerika, USA har blandat. Ja, det är blandat. Men jag vågar nog påstå att majoriteten av de som organiserade det där var vita personer. Ja, det tror jag. Och ryssar som gagarin? Ja, ryssar betraktar jag också som ett vitt folk. Det finns vissa uppblandningar, men... Förresten när det gäller de folk som betraktas som vita... Betraktar du turkar som vita? Nej, det gör jag inte. Men du är också mörk precis som turkar. De är lika vita som du, men du betraktar inte dem som vita. Nej, jag betraktar inte dem som vita. Det kan kanske finnas något undantag. Det beror ju på vilken bakgrund de har, men turkar i allmänhet är inte vita. Nej, de kan jag inte betrakta som vita. Det har jag svårt för. Jag menar att precis som du många gånger säger att de arabiska folken måste samarbeta för att kunna motarbeta Israel. Men araber är ingen ras. I arabvärlden finns det araber, berber, även svarta i Sudan. När man talar om enigheten i den arabiska eller muslimska världen så menar man en ideologi, inte en ras. Okej. Okay. Det kan vara riktigt. Men det är kanske det som är orsaken till varför dessa arabiskt talande folk inte än så länge har lyckats bekämpa Israel effektivt just därför att det är allt för många vitt folkgrupper som föredrar att slå varandra i huvudet istället för att bekämpa Israel. Men ta Sverige som ett exempel. Det finns en massa olika politiska partier som bekämpar varandra. Ja. Och det är ju detta som är ett av flera problem som vi har att brottas med här. Jag menar det här med demokrati det vore väl bra om det handlar om, om välinformerade medborgare som röstar. Men idag så innebär ju demokrati att alla som går på två ben får rösta. Även homosexuella OSV. Jag sätter inte likhetstecken mellan demokrati och ett lyckligt samhälle. Lyssna nu. Du sa att alla som går på två ben får rösta och att det är fel i en demokrati. Det är förstås ett krav att man ska vara svensk medborgare eller att man har bott här i två år för att få rösta i kommunalval. Du menar att felet med Sveriges demokrati är att alla får rösta. Du menar att om ni får makten så ska det inte finnas olika politiska partier i Sverige. Anta att ni får den politiska makten och bestämmer er här i Sverige. Skulle ni tillåta pluralism, det vill säga att man får bilda olika politiska partier, med olika politiska åsikter? Ja eller nej? Vi talar om ett drömsamhälle. Ja eller nej? Jag vill säga så här. Om jag kunde forma samhället efter mina filosofiska idéer men det lär inte vara möjligt så skulle vi inte ha ett land där vi i första hand främjar ett pluralistiskt samhälle med många partier utan att vi har ett samhälle där. Det råder enlighet. Vi kreativister tror på ledarprincipen. Vi tror på att de som visar sig lämpliga i ord och handling ska leda precis som ett företag ska ha en bra, effektiv vd så måste också landet ha bra. Effektiva ledare. Inte en massa politiker som står och käblar med varandra i riksdagen och inte kommer någonstans. Men om det då finns hundra ledare som har olika politiska åsikter och inte kan samsas i samma politiska organisation? Jag tror inte att det behöver vara så stor splittring, ärligt talat, om det finns vissa gemensamma värderingar i samhället. Och de här värderingarna är inte nya för de har funnits, ja fram till 40-talet så fanns de i Sverige i varje fall. Sedan har de på olika vis rensats ut och undertryckts. Du till exempel, är du ledare i din organisation här i Sverige? Jag är organisatör. Ledare? På sätt och vis ledare, ja. Har ni många medlemmar? Nej, det har vi inte. Ungefär, hur många? Jag säger inte antalet. Har ni en styrelse? Nej, vi har ingen styrelse. Det finns bara en ledare. Vi har ledarprincipen. Det är klart att med tiden när man får fler medlemmar så måste man ju ha en styrelse också. Men styrelsen idag, den finns inte i Sverige utan i Amerika. Alltså vi underställda ledarskapet i Amerika rent administrativt så att säga. Så du menar att er organisation egentligen kom mer från Amerika? Ja, den grundades där 1973. Hur många medlemmar finns det i USA? Det vet jag talat inte. Kyrkan har eget landområde där, egna lokaler. Eget tryckeri och så vidare så det är så pass organiserat. Men finns rörelsen i olika städer i Sverige? Ja, i Stockholm, Karlstad och ner i Småland. Det är lite blandat. Men den är inte koncentrerad till en fast punkt så att säga. Men du då som är ledare. Får inte andra medlemmar ha andra åsikter. Om någon medlem kommer och säger att han inte håller med dig. Får inte medlemmar som ifrågasätter dina åsikter för hur mycket stanna kvar i organisationen? Den situationen har inte uppstått. Jag tror inte att den kommer att uppstå heller för att jag är en väldigt diplomatisk person så jag tror nog att sådana konflikter kan undvikas, ärligt talat. Det är inget problem idag. Är du perfekt? Nej, det är jag inte, tack och lov. Så du är inte perfekt? Nej. Du tilltror ju vita rasen. Du menar att den vita rasen inte är perfekt då. Nej, det är klart. Det beror ju på vad du menar med perfekt. Jag menar att den vita rasen är en kreativ ras. Vi tror att utan den vita rasen är inget värdigt liv på den här planeten möjligt. Men är inte andra raser kreativa? Inte på samma vis som den vita rasen. Nej, absolut inte. Men de är kreativa också, de skapar också. Ja, det beror ju på vilket folk du avser. Jag vet inte vilket du talar om. Araberna till exempel. I förhållande till den vita rasen så är de inte produktiva, nej. Om du tittar på det arabiska samhället i vilken del som helst i Mellanöstern så är de ljusår bakom vad du finner i Sverige exempelvis. Sverige har ju också varit mycket underutvecklad och fattigt. Ja, det har ju hela Europa varit, och även andra vita nationer, men det har ju skett en utveckling. Men den här utvecklingen har även skett i arabvärlden. Den har varit mycket civiliserad. Medan Europa var mycket underutvecklat en viss tid. Menar du att araberna inte kan utveckla sig? Ja, låt oss säga att det har funnits civilisation i arabländerna. Men det finns ju inte idag på samma vis. Det är just därför det är så många människor i tredje världen och i arabiskt talande länder som försöker ta sig till Sverige därför att här har vi den så kallade välfärden och vi har ett samhälle som är mycket mer teknologist. Tillhör albanerna den vita rasen? Nej, det gör de inte. Men Albanien ligger ju mitt i Europa. Ja, men det är ju inte det som är kriteriet på om man är vit eller inte. Jag menar vi kan ju importera massor med negrer från Afrika och efter ett tag är det inte längre ett land i Europa. Menar du att albanerna är importerade? Jag menar som så här att nationers gränser är inte intressanta egentligen därför att gränser förändras under historiens gång precis som politiker kommer och går. Det är någonting som förändras hela tiden. Det är väldigt ointressant. Det som är intressant är vad det är för människor som finns på platsen och vad som sker utvecklingsmässigt. Tillhör polackerna den vita rasen? Jag har ju arbetat tillsammans med polacker och träffat polacker personligen apostrof vid flera tillfällen. Jag betraktar nog de allra flesta polacker, majoriteten, som vita. Det kan finnas undantag, men hur många procent ungefär? Säkert 90 procent. De du har träffat? Nej, jag menar alltså det polska folket. Hur drog du slutsatsen att de är vita? Utifrån hur de ser ut, det de säger, hur de talar, hur de beter sig. Jag menar att du känner ju instinktivt när en person står dig nära. Är det bara en känsla? Ja, i första hand kanske det är en känsla, men det är klart att det även spelar roll vad man har för bakgrund för man kan ju luras av känslor. Det polska folket betraktar jag nog som ett vitt folk. Och historiskt är det också att betraktas som ett vitt folk. Så det är ungefär 90% vita i Polen. Nu är det så här i det forna Östeuropa att det ju har varit en viss uppblandning. Om ni får makten hur ska ni då skilja mellan vita och icke-vita i Polen? Jag tror inte att det är något problem att skilja. Jag menar att man får ju bedöma folk från fall till fall. Ska ni göra det? Kriteriet för att folk ska accepteras i vår rörelse och bli medborgare i det land jag nu drömmer om i den här sändningen det är att de kan assimileras, alltså bli en del av folket. Jag menar om en person ser ut som en vit person, talar som en vit person, beter sig som en vit person, jag menar kulturellt också vidare, så kan en sådan person också assimileras. Tycker du inte att jag kan assimileras? Det finns ju många folkgrupper som kan assimileras och då talar jag om många många generationer. Det är ju inte troligt för. Du menar att om jag har barn så kan mina barn inte assimilera sig. Nej, det finns säkert även folk från Östeuropa som inte kan assimilera sig. Jag menar en person som ser vit ut kan assimileras. Absolut. Om det nu inte är frågan om någon med judisk bakgrund eller andra specialfall. Men kan man assimileras när det gäller åsikter? Det kan finnas två svenskar som har olika ideologiska åsikter. Jag har talat med pulacker och åsiktsmässigt så tror jag att jag står närmare många pulacker än jag står svenskar, i synnerhet när det gäller den judiska frågan. Jag har inte haft några konflikter med de pulacker jag har träffat. Har du haft någon konflikt med mig? Ja, åsiktsmässigt är du på kollisionskurs, bortsett från vissa aspekter. Men när det gäller, kan du säga på vilken kollisionskurs du åker? Jag tror att du och jag är på samma kollisionskurs som korsridarna var en gång i tiden med muslimerna. I Marokko finns det inte bara berber. Det finns många olika sorters människor. Det finns TOM-fransmän som har blivit marokkaner. Det finns araber. Men det kan ju också vara en anledning till att Marocko inte har lyckats ta sig upp på samhällets stege. Och det är därför det är sådana allvarliga problem i Mellersta Östen. Folk är i konflikt med varandra. De är alltför olika och har alltför olika åsikter och kan därför inte samarbeta. Det är detta som gör att det judiska folket eller den judiska rasen eller vad man nu vill kalla det, kan hålla samman mot alla dessa därför att de har förstått den här betydelsen av teamarbete och kan ju därför hålla ifrån sig alla dessa arabiskt folk. Men judarna tillhör inte en ras. Det finns judar i Etiopien, Kina, Japan, ja i hela världen som tillhör olika raser. Men hur blir det en religion? Jag kan kommentera det där med två saker. För det första, det kommer många olika folk som på långt håll är judar till Israel. Det är riktigt. Men om du tittar på vad som händer och sker inne i det judiska samhället så är det en väldig klassskillnad där. De gör själva skillnad på bra och dåliga judar. Men sedan när det gäller detta att de inte är rätt folk. Det är sant att de är en blandning. Men de har ju inte talat sig själva att de är ett folk och det är ju detta som trots allt håller dem samman. Men en stor del av judarna som bor i Israel är från Europa. Kan inte också här i Sverige eller i världen inbilda er att ni är vita, eftersom det är bara inbildning? Du har träffat några polacker, kanske de var turkar från början. Du sa att judarna har inbillat sig. Kanske har ni också inbillat er att ni är vita? Nej, det där är bara ett försök som du och många andra gör att få sig att bli konfunderade. Det går inte att komma ifrån hur vi än diskuterar fram och tillbaks och vrider och vänder på ord och gör olika gränsdragningar så kan man inte komma ifrån detta faktum att det finns en vit ras i den här världen italienare, polacker, svenskar, engelsmän, fransmän. Jag menar att om du åker till Afrika och frågar negerna där om det finns en vit ras så kommer de att svara ja. Alla folk inser det och det inser du själv också. Jag frågade dig om du kunde beskriva kollisionskursen mellan dig och mig och du sa att det var samma kollisionskurs som fanns under korsfararnas tid. Den här liknelsen som du har gjort. Du tänker på korsfararna? Anser du att det var en kollisionskurs? Tror du att den här koalitionen under korsfararnas tid var mellan vita och icke-vita? Nu spelade ju politiken en stor roll när det gällde det här med korsfararna, påvarna OSV. Påvens avsikt var ju att grabba åt sig. Men det fanns ju också en idé om att ha det helga landet under kontroll. Men korsridarna som red och slogs mot muslimerna, där tror jag absolut att det var en naturlig fysisk och kulturell konflikt mellan två vitt skilda folk. Varför ska europeerna, från Sverige, åka och slåss i Mellanöstern? Det ligger ju långt tillbaks i tiden, men det är ju inte aktuellt idag egentligen att diskutera. Det var i så fall mellan kolonialismen och folk som vill försvara sig där i Mellanöstern? Ja. Givetvis var det ju ett onödigt företag att åka till Palestina och slåss i Jerusalem. Det var givetvis ett ganska dumt företag. Det var ju massor med vita korsfarare som dog i umbäranden. Vad jag talar om är att det finns ett naturligt behov i första hand hos vita människor att upptäcka nya världar, att uppfinna nya saker. Det här med pianjärrandan. Du säger upptäcka andra världar. Vad menar du med att upptäcka? Ja, vi kan ju ta ett exempel, när de första vita kom till det som idag är Sydafrika och skapade civilisation. Vad menar du med civilisation? Den sydafrikanska republiken är den enda verkliga civilisationen i Afrika idag. Det finns inte en enda stat i Afrika som kan mäta sig med Sydafrika. Finns det inte en enda? Inte en enda. Detta är ett faktum. Det inser ju även de andra nationerna för de håller på och handlar under bordet med Sydafrika samtidigt som de talar om boykotter. Per Almark säger också att den enda demokratiska staten i Mellanöstern det är Israel. Men du säger att det beror på den här rasharmonin. Men får jag fråga dig innan du fortsätter, om vi nu talar om Sydafrika, vad menar du med att upptäcka? Ni säger att ni ska vara kreativa och upptäcka. Men det här landet fanns förut, det är inte något som ni har uppfunnit eller skapat. Nej, men vi behöver inte gå långt tillbaka så vet jag också att vi som alla andra folk har varit ett vandrande folk en gång i tiden. Jag menar det som är Norden idag det var ju belagt med is en gång i tiden. Jag menar att det ju har skett en evolution. En utveckling från inte bara stenåldersstadiet utan längre tillbaks än så. Jag måste få ställa en fråga, är den vita rasen människor? Givetvis. Och vi. Det har ingen djupare betydelse. Är araber människor? Ja visst, är de människor. Och skillnaden? Vad jag talar om och försöker få fram här är det att vi vill. Istället för att förneka, acceptera de naturliga rasmässiga instinkter som finns hos den vita rasen, det vs instinkten att man vill överleva, att man vill vinna en ny mark. Vinna en ny mark. Men om den här marken tillhör något folk som inte är vitt, till exempel i Sydafrika, tycker du att det är legitimt? Du sa att det finns behov att erövra andra länder. Men det finns också hos andra folk behovet att vara fria. Är det inte lite djungens lag? Det är djungens lag, ja. Tror du på djungens lag, att de starka? Ja, det tror jag faktiskt. Och jag tror att det är så fortfarande även i vårt så kallade demokratiska samhälle. Det är djungens lag som gäller. De svaga går åt skogen med på gott och ont och de starka. Det är de naturliga instinkter som finns inom oss som säger att vårt folk kommer först och att det är det vi ska arbeta för. Sedan låter vi andra folk, oavsett vad det nu är för folk, ta sig själva i kragen och sköta sig själva. Och jag tror att många av de här folken som idag lever och frodas enbart tack vare den vita rasen jag tänker då på tredje världen de kommer att tyna bort automatiskt om de inte får hjälp från oss. Men det är naturens gång, precis som i djurvärlden det finns djur som har försvunnit med tiden, det var inte meningen att de skulle existera, men å andra sidan finns det andra djur och andra människor som har levt vidare. När de första vita kom till Sydafrika, eller det som är Sydafrika idag, så fanns det stammar där som inte existerar idag och de 53 dog inte på grund av att en vit mannen tog ihjäl dem utan naturen hade sin gång. De var för få och de gjorde väl något fel eftersom de gick under och det var andra stammar som blev dominerande. Det är naturens naturliga gång. Så du har alltså Sydafrika nästan som modell? Sydafrika idag är på en katastrofal väg just nu. Varför? Sydafrika som nation var som starkast när det styrdes på 60-talet av Henrik Verwo som var premiärminister, och jag har haft personligt samtal med hans dotter. Så du har besökt Sydafrika? Ja, jag har besökt Sydafrika och personligen talat med hans dotter, Anna Varschoff. Då var det som starkast. Är hon vit? Ja, hon är vit. Blond? Nej, mörkhårig. Det är ju ett franskt inflytande i Sydafrika. Hur fick du kontakt med hans dotter? Det var en ren slump. Slump och slump, det var det väl inte utan när jag reste där så träffade jag några andra bekanta och de tog mig till henne. Blev du bjuden på något sätt? Ja visst. Hade du kontakt med regimen i Sydafrika? Nej. Inte med regimen i Sydafrika. Det är det jag vill komma till. Sydafrika var som starkast när det styrdes med järnhand av Då var det som starkast ekonomiskt, socialt OSV. Det var ingen som talade om bojkotter. Idag är verkligheten den att svarta har ihjäl svarta. Sedan jul förra året så har 1300 svarta mördats av andra svarta. Det händer också på Nordirland mellan vita. Ja, men det har förvärrats. Landet är på väg mot en social katastrof. Det står TOM vita i kö för att få en bit mat varje dag. Det står 3500 vita i kö varje dag i Pretoria, alltså vita människor, som tidigare hade mat. Folk mordas mitt i natten i Sydafrika. Eller och med att de har gjort sig beroende av vilken vit arbetskraft så är de ju också i en rävsax idag. De svarta kan ju i princip säga att vi slutar arbeta om. När du talar om Sydafrika som modell så finns det i Sydafrika idag över 100 000 judar, kanske uppemot 150 000, som dominerar ekonomin, som till exempel Oppenheim och den rikaste mannen som äger guldgruvor där. Sydafrika har intimt samarbete med Israel. I Sydafrika betraktas judarna som vita. Det är den enda öppet rasistiska staten i världen, men judarna betraktas som vita. Och de deltar i det här apartheid-systemet med rasåtskillnad. Men det här med apartheid är ett ord med inflation i. Det betyder mer i Sverige än vad det betyder i praktiken i Sydafrika. Okej. Okay. Ska vi istället kalla det rasåtskillnad? Saken är den att jag reste i Sydafrika 1988 och jag har haft regelbunden kontakt med människor där sedan dess. De som kämpar för en total rasmässig separation, det vs att de vita ska sköta sitt och de svarta sitt, dessa vita separatister vita rasister eller vilket ord man nu använder de är inte positivt inställda till det judiska inflytandet. Men det regerande partiet, nationalistpartiet, som har styrt Sydafrika sedan 1948, de är positiva till den judiska folkgruppen. Och det grundar de på sin kristna tro, som jag ju motsätter mig. Den kristna tron, den kalvinistiska tron, gör ju gällande att judarna har en speciell roll i historien och det är ju samma visa som inom Amerikas fundamentalistiska höger. Att judarna är Guds utvalda folk OSV. Och som du helt riktigt säger, sedan dess har de haft ett intimt samarbete med Israel och med den judiska folkgruppen i Sydafrika, som nu kontrollerar en stor del av ekonomin. Får jag fråga dig, när du talar om assimilering, vad menar du med ordet? Att smälta in, att bli en del av ett folk. Biologiskt eller kulturellt. Biologiskt, i första hand. Kulturellt, det är klart att det spelar roll. Men det är biologiskt jag tänker på i första hand, den fysiska assimileringen. Låt mig få förtydliga detta, det finns vissa karaktärsdrag hos vita människor. Blont hår, blå ögon, man kanske är långt i växten vi nu är jag blåögd. Långt i växten, men jag är inte blond. Det finns vissa karaktärsdrag hos de vi kallar vita folk som vi vill slå vakt om. Det är klart att de karaktärsdragen försvinner ju om man som vi gör just nu skulle börja importera vilt främmande folk som absolut inte har dessa karaktärsdrag. Vad menar du med främmande? De svarta invandrarna, för att ta ett extremt exempel för att ta riktiga motpoler eller de asiatiska invandrarna. Eller araber. Ja, araber. Är jag vit? Jag menar en vilt främmande invandring, alltså biologiskt, kulturellt. Menar du att vilt betyder främmande för dig? Ja, helt främmande. Det är alltså främmande för mitt folk. Om du tar Sverige som exempel. Det som dominerar kulturen här i Sverige är kristendomen. Ja visst. Om det då kommer hit till exempel en protestantisk arab, smälter han inte in kulturellt. Ja, kulturellt. Och om en arab är blond, kan han då också assimilera sig biologiskt. Om jag träffar en arab, som är blond, blåögd och lång till och så vidare, då är han förmodligen vit och ska kunna assimilera sig. Men jag har inte träffat en sådan arab än så länge i mitt liv. Jag har bara hört andrahandsuppgifter, men jag har aldrig träffat någon människa som på fullt allvar kan påstå att det finns vita araber. I så fall är det fråga om europeer som har flyttat till Mellersta östen och så att säga har sin familj där och sedan kommer tillbaks hit. Men jag kan säga att det finns en stor procent berber i Marokko som är blonda och har blå ögon. Ja. Då kan det finnas ett inslag kanske någonstans långt ifrån, men de är inte vita för det. Jaha. Så du menar? Om jag gifter mig med en asiatisk kvinna och får barn och det sedan går några generationer så blir de inte vita för det. Det är ju uppblandat, det går inte att komma ifrån. Om svarta, araber, indianer, asiater, albaner... 10% av polackerna eller kanske 10% av fransmännen börjar säga att vi måste då utvisa. Om vi använder din logik, alltså om det blir en reaktion och säger att en vit inte kan assimilera sig i Afrika och att vita i Sydafrika därför ska utvisas från Afrika. Ja, det är ju de tongångarna som finns inom vissa radikala grenar av den svarta sk frihelserörelsen i Sydafrika. Vad tycker du om det då? Ja, jag anser att de följer naturens lag förmodligen mera än vad vi gör. Menar du att vita egentligen ska utvisas från Sydafrika? Nej, jag menar som så här att om de vita inte tar sig i kragen och ger sig sjutton på att få ordning på saker och ting där nere så kommer de svarta stammarna att slå ihjäl dem eller slänga ut dem. Det är vad det kommer att sluta med. Men de är inte därifrån, de vita. De kommer från Europa. Ja, men du vet att de har ju ett eget språk där, afrikans. Det språket finns ingen annanstans i hela världen. Menar du att om araber har ett eget språk här i Sverige så får de stanna här om de bara kan närövra och vara starka? Nauran har ju sin gång överallt. Det är ju så att om du inte kämpar emot så går du under. De vita i Sydafrika är bara några 70 miljoner omgivna av 25, 30 kanske fler miljoner svarta, indier, färgade OSV. De är alltså fullständigt omringade. Om de inte har någon form av rasåtskillnad så kommer de otvivelaktigt att gå under. Menar du att relationer mellan människor och etniska grupper i världen bara ska vara en kontinuerlig kamp, krig, för att vara stark och ära och dominera andra? Så har det alltid varit innan, men det är det inte idag för vi lever i ett välfärdssamhälle som har som målsättning att hålla alla oavsett vem du är och om du är värd vid liv. Då talar jag inte bara om invandrare eller folket i tredje världen utan jag talar även om parasiter i det svenska samhället. Folk som knarkar, harsar, super och inte gör någon nytta men som ändå hålls vid liv av staten. Jag anser att varken de eller några andra ska ha några bidrag. Pengarna ska satsas på den produktiva delen av befolkningen. På vita? Ja, på produktiva vita. Inte alla vita, men produktiva vita som vill göra någonting vettigt med sitt liv. Menar du att icke-produktiva vita ska utrotas? Inte utrotas, men de ska inte få någon hjälp. Alskisar, knarkade OSV ska inte få någon hjälp. Ska man låta dem dö? De ska dö, ja. Ska det finnas solidaritet mellan människor, grupper? Länder och folk? Ja, vi förkunnar och praktiserar vit solidaritet. Vi anser att det ska vara solidaritet mellan de vita folken, alltså mellan italienare, svenskar, fransmän, engelsmän, tyskar och så vidare allt och. inga fler första och andra världskrig där vita slår ihjäl varandra på slagfälten. Det är emot allt som innebär solidaritet. Menar du att de vita inte ska slå ihjäl varandra? Ja, alltså, vi menar att solidaritet innebär mer än det. Det innebär ju att man samarbetar, har gemensamma mål och hjälper varandra. Mellan vita? Ja, en intern solidaritet, det är vi för. Ska man bilda det vita republikanska folket? Ja, det vet jag inte vad det skulle vara för formpolitiskt sätt. Det ligger så långt framöver att jag inte kommer att få vara med om det. Menar du att även de som har bruna ögon i alla fall får vara med bland de vita? Ja, det finns ju många vita som har bruna ögon. Man kan ju inte utesluta alla som har bruna ögon och bara ha med de blåögda. Får även de som har svart hår vara med, som till exempel fransmän och italienare? Ja, Såvida de kan assimilera sig. Det finns ju i södra Italien en viss upplandning. Jag har ju rest i Italien själv väldigt kort tid. Jag såg människor som absolut kan betraktas som vita, men jag såg också människor som definitivt inte är vita. Hur såg de italienare ut som inte kan betraktas som vita? Ja, det är något man ser med en gång. Utan att tala med dem eller utseendemässigt. Utseendemässigt. Hur ser de ut som du misstänker inte är vita? Väldigt mörk hud. Mycket svart hud. Som jag. Ja, man kan säga åt de arabiska hållet. Jag menar att det finns ju italienare som ser ut precis som svenskar. 50% av italienarna ser ut sådär. Ja. Det kanske de gör. Ska man inrätta en polis i staten som letar och forskar och utreder så att man upptäcker de som är infiltratörer, icke-vita, mörka, bruna, de som till exempel färgar håret, blond OSV? Ska man ha en speciell utredningsmyndighet? Ja, förmodligen skulle det bli tvunget att ha en viss utredningsmyndighet för det kommer ju säkert att uppstå konflikter. Men vad det handlar om är att ge alla vita människor medborgarskap i denna nya nation. Det jag säger nu det är någonting som många andra nationella grupperingar i Sverige också har som idé. Om det är så att 30%, 50% eller 60% av alla italienare inte är vita, vad ska man göra med dem? De får sköta sitt. Får de leva kvar i Italien? Ja. De är klart att de antagligen får leva kvar där de lever nu. Men du sa, ja, men allt det där är praktiska frågor som ligger så långt i framtiden att det inte är aktuellt att diskutera det idag utan det är viktiga är att slå vakt om vit enhet och att slå vakt om de vita karaktärsdrag som finns. Det är det jag talar om. Att attackera andra folk har jag inte lust med. Har du gjort någon släktforskning om din släkt? Ja, det har jag gjort. Hur långt har du kommit? Jag har inte själv gjort släktforskning, men det finns det andra som har gjort. Än så länge har den gått tillbaks till 1600-talet, om vi ska vara exakta. Och din fru? Hon har inte gjort så omfattande, men jag menar att man behöver inte gå tillbaks till 1600-talet. Det är oväsentligt utan det viktiga är att se några generationer tillbaka. Jaha, du menar att de till exempel tre generationer tillbaka är vita? Det beror ju helt på om, om du nu gör släktforskning om din fru och upptäcker att hon har något arabiskt påbrå från 1700, 1800 eller 1900-talet, hur skulle du reagera? Jag är fullständigt övertygad om att det inte är aktuellt. Du måste tänka på att vi är svenskar och svenskarna har inte varit så där pigga på att blanda upp sig med andra folk. Ja, men allt är möjligt. Svenskarna har rest mycket. Vikingarna har varit mycket i Marokko. Ja, det kan tänkas. Men jag utgår ifrån hur en person ser ut idag och några generationer tillbaks. Men du sa att turkar även om de är blonda och har blå ögon så är de inte vita för dig? Nej, jag tycker inte att de ser ut som jag. För mig ser du ut som en turk. Ja, men det förstår för det då. Det är inte min bedömning och jag betvivlar att de flesta skulle betrakta mig som en turk. Absolut. Det finns en turk här. Du liknar honom lite, utom att han är äldre än dig. Ja, men där kommer vi in på det här igen. Det finns ju europeer som har flyttat till Turkiet och det finns ju folkvandringar hit och dit. Det är klart att det kan finnas sådana som har sina släktband tillbaka till Europa eller vad det nu är. Det förnekar jag inte, men jag säger att generellt sett så är turkarna ju ett vitt folk. De betraktar jag inte som vita. Får jag fråga dig också, du kommer inte undan att svara. Om du upptäcker att din fru har ett arabiskt, afrikanskt eller egyptiskt påbyrå från 1900-talet, hennes farfar till exempel, efter att du har gift dig och skaffat barn och sedan upptäcker du att hon har egyptiskt, syriskt eller irakiskt påbyrå. Jag säger återigen att om hon hade ett sådant inflytande så skulle det synas på henne. Eftersom du tar ett aktuellt fall, men det spelar ingen roll vem du tar som exempel. Men antag. Det är en helt irrelevant fråga, ointressant att svara på. Du menar att du skulle ha upptäckt. Jag känner till familjen OSV. Det är ju samma sak med min egen bakgrund. Om jag inte var säker på mina egna generationer tillbaka då skulle jag inte våga gå ut och tala så här rätt framt med folk. Lyssna nu på mig, om du träffar den tjejen och tycker att hon är mycket vacker. En fantastisk skönhet och vacker, men du ser från början innan du blir kär i henne så märkte du att hon inte är 100% svensk, skulle du inte ha blivit kär i henne då. Det viktiga är om hon är vit. Svensk spelar ingen roll. Trots att hon har blå ögon och blont hår, men du misstänker att hon inte är vit. Skulle du då inte ha blivit kär i henne? Jag skulle först ha tagit reda på vilken bakgrund hon hade. Jag skulle inte ingått förhållande med en kvinna som inte är så att säga med all säkerhet av samma ras som jag. Nej, det skulle jag inte göra. Jag skulle inte känsa. Nej. Menar du att kärleken själv också är rasist? Jag har aldrig varit förälskad i någon kvinna av en annan ras. Jag attraheras inte av kvinnor från andra raser. Jag kan bara säga att det aldrig har varit aktuellt för mig. Jag säger som så här att jag skulle aldrig inleda ett förhållande med en kvinna som inte är vit. Det skulle jag inte göra. Och sedan det här med känslor. Det finns säkert personer som kan bli betagna av en utländsk kvinna när det gäller skönhet. Jag menar att det där är tillfälliga känslor och man bygger inte ett livslångt förhållande, familj, och skapar nya generationer på enbart känslor. För mig är det viktigt att den kvinna som jag har rätt förhållande med och som föder mina barn är en kvinna som tillsammans med mig kan bidra till någonting bättre. Det är som den här franske filosofen Nietzsche skrev en gång i tiden. Jag betraktar räktenskap som två personer vilja att skapa någonting som är mer än de själva. Jag menar att det är ju det som är tanken i det hela. Om vi går tillbaka till det här med en stark nation som bildas av en homogen ras, rasbiologi. Du anser också att orsaken till att Israel är starkt är att det tillhör en ras? Ja, folktanken. Men beror det inte på att de får stöd från USA eller för att de har dominerat USA. Utan stöd från USA skulle Israel vara en så att säga mera jämlik fighting partner med de arabiska folken. Jag menar att det skulle vara mera lika villkor. Alla skulle spela spelet på samma villkor. Men så är det inte idag utan judarna är stödda av Amerika. Men hur kan då judarna få makt över de vita i USA? Jag tror att det är en stor fråga att svara på egentligen. Jag tror att det går långt tillbaka i tiden. Grundproblemet, tror jag, är att de vita långt tillbaka i tiden även om det inte är så aktuellt just idag kanske hade den här idén att judarna är Guds utvalda folk. Som du sa så har kristendomen spelat en stor roll i västvärlden och det ligger fortfarande till grund för politikernas beslut i Amerika. De här krafterna som arbetar för ett starkt Israel, de grundar ju det där på att Gud har utsett judarna OSV och att den som välsignar judarna själv blir välsignad. Det är problemet. Men om de kom loss från den här fruktansvärda snaren som kallas kristendomen så skulle de kunna se med nya friska ögon på situationen där nere. Får jag fråga dig också, kan inte en brun som jag ha samma kultur som en vit? Ja, alltså ytligt sett kan man säkert ha samma kultur. Men sedan så tycker jag inte att det här kulturella är det mest intressanta utan det är det här med oss Som vi ser det i våra os vår religion. Menar du att din religion är din ras? Ja, absolut. Eller att din ras är din religion? Ja, man kan ju också säga så här, vår os är vår nation. Alltså det viktiga är om en person är vit och är en del av vårt folk, inte om man talar franska eller svenska. I den vita staten du jobbar för, ska det inte finnas kristendom där? Nej, det får inte finnas någon kristendom. Och inte heller någon islam. Förhoppningsvis inte, men det. Du talar om homogenitet och assimilering. Om ni skapar en stat där det inte finns rasblandning och där ras är en religion, att det i fortsättningen inte finns kristendom eller islam. Jag tror att kristendomen som sådan i Sverige idag är mer en institution eller har blivit det. Inte bara svenska kyrkan utan överhuvudtaget så är det ju det här med våra lagar och vår grundlag är ju baserad på kristen etik. Men allt det där är ju bara ytligt egentligen för folk i allmänhet är inte speciellt kristna. Får jag fråga dig, i den stat du jobbar för ska det finnas turism? Får svenskar fortsätta att åka som turister även om det finns risk att de sexuellt beblandar sig med andra folk? Förhoppningsvis gör de inte det. Jag menar att man måste ju inte åka utomlands och ligga med alla kvinnor man ser. Inte ligga, men om en svensk kvinna eller man till exempel åker till ett annat land i till exempel Afrika, mellan östern eller Japan och blir kär i någon därifrån. Ja, men en sådan person kan bara bli betraktad som en förädare. Så? Det finns ingen anledning att hyckla med det, för en som sviker sitt eget folk kan inte. Men hur ska man då betrakta den här förrädaren? En som förråder sitt eget folk, en som lämnar ut oss åt motståndaren så att säga, en sådan person ska givetvis inte ha medborgarskap. Precis som det fungerar idag, att en person som lämnar ut uppgifter om vårt land till en annan nation han åker in i fängelse på livstid. Så du anser alltså att en svensk flicka eller pojke som åker till exempel till Irak, Egypten eller Albanien och blir kär i en pojka eller flicka, där ska betraktas som en förrädare. Ja, om personen inleder rätt förhållande och vill bosätta sig här. I framtidens lagstiftning, vilket straff skulle en sån här person få? Det enda straff som skulle utdömas och det om min personliga åsikt, skulle vara att en sådan person inte skulle ha medborgarskap. Man kan. Ska inte stänga in folk i fängelser? Menar du att en sådan person inte får åka tillbaka till Sverige? Nej, man får ju välja folk. Vill man vara arab då ska man vara arab. Vill man vara svensk så ska man vara svensk. Men kan inte en svensk bli kär i en alban utan att vilja vara alban? Alltså han är där som turist och ska åka tillbaka hit. Han vill inte bli alban. Han har bara blivit kär i en albansk flicka. Om unga kvinnor i det framtida samhället har en sådan syn, alltså att de rycks med av känslor och inte tänker på någonting annat, då har vi ju misslyckats med vår information. Och då är ju den stora skulden vår. Menar du då att de informationsansvariga i så fall ska straffas? Nej, det skulle jag inte heller kunna tänka mig. Vad jag menar är att man givetvis inte kan säga en sak och sedan acceptera motståndaren när han kommer hit med sina nya fri och Utan antingen det ena eller det andra. Om till exempel araber, palestinier, albaner, turkar, marokkaner, japaner, vedna åtminstone de rika av dem som har resurser, pengar kommer till Sverige som turister, hur kan man till exempel praktiskt förhindra att de får sexuella kontakter med svenskar? Ja, personligen så skulle jag inte vara speciellt intresserad av att få hit en massa turister från dessa länder. Menar du att svenskar får åka dit men de får inte komma hit? Ja, det är också en politisk fråga. Det är en sån här praktisk grej som folk om det nu blir aktuellt någon gång i framtiden. Jag menar samhället som ni jobbar för kommer att bestå av en massa praktiska detaljer och det är genom att belysa de här detaljerna som man kan få en bild av vilket samhälle ni vill bygga. Jag vill fråga dig nu och få klart besked, turister som kommer från icke-vita nationer till Sverige, hur kan man hindra dem från att ha sexuellt umgänge med svenskar? Åh genom att förbjuda turism eller att förbjuda dig genom lagstiftning. Eftersom ni har rätt att ha vilken lagstiftning ni vill här i Sverige. Förmodligen är den enda lösningen att se till att de inte kommer hit överhuvudtaget. Det vore nog den enda lösningen, om vi nu bortser från rena handelsdelegationer och sådant. Det är en annan sak, kanske, möjligtvis. Men jag tror att i det samhälle som vi kreativister eftersträvar strävar så kommer vi inte att ha någon handel eller diplomatiska kontakter med icke-vita nationer. Och därmed så kommer det knappast att vara intressant med någon turism i det här landet heller. Utan vi tänker satsa resurserna på vårt folk och likasinnade länder, vita nationer. När det gäller turism så skulle folk ändå ha mycket att se och göra med att resa hit och dit. Menar du att ni inte ens ska ha diplomatiska förbindelser? Nej. Det ska alltså vara en total brytning? Ja, absolut. Det är klart att diplomatiska kontakter tillhör den politiska sfären, men det börjar ju där och leder sedan till det andra så att säga. Antingen så kompromissar man eller så är man renlärig. Och vi är renläriga. Vi menar att det finns ingen anledning att ha diplomatiska kontakter med nationer som vi ändå inte tänker handla, som vi inte tänker ge några bidrag till och som vi inte tänker främja på något vis. De får sköta sitt och så får vi se hur bra de klarar sig. Jag tror att inte ens Japan skulle klara sig särskilt bra i det här sammanhanget, för om de inte har vita nationer att sälja sina grejer till så får de inte in så många kontanter heller. Menar du att Japan ska falla som nation? Jag menar som så här att då återgår vi ut till de naturliga villkoren. Vilka är de naturliga villkoren? Att den som är mest lämplig att överleva och föröka sig kommer att göra det. Menar du djungens lag? Ja, djungens lag. Det är den lag som har funnits ända sedan vi höll jag på att säga skuttade omkring i träden. Hur långt tillbaks vi än går så har det alltid varit denna regel. Den starka, vita nationen som finns som har upptäckt Amerika ska ni också upptäcka andra länder, andra kontinenter nu, eftersom Amerika fanns då också. I förlängningen det är ju ett framtidsperspektiv så tror vi kreativister på att expandera, ja. Precis som pionjärerna expanderade när de skapade det som vi kallar Amerika. Menar du att kolonisera andra länder? Bosätta sig, ja. Men det beror ju på om det finns en massa andra folk där. Bosätta sig? Vad jag talar om är att om folk lämnas åt sig själva och naturen får ha sin gång så kan jag försäkra dig att en stor del av den afrikanska kontinenten, i synnerhet de södra delarna, kommer att vara i stort sett folktomt inom vissa generationer. I första hand på grund av AIDS som sprids lavinartat där nere i de svarta stammarna tre punkter. Och det som är tomt ska ni ta över. Innan den vita mannen kom med sina bidrag os vid till Afrika så var ju dagens verklighet denna att en viss procent av dem som föddes dog dem kunde inte överleva. Det var hårda levnadsvillkor. Sedan kom den vit mannen och gjorde misstaget att hålla alla vid liv och se till att alla uppnådde vuxen ålder. Det har lett till att nu är de svarta allt fler. De ökar hela tiden i antal något fruktansvärt och får läkarhjälp OSV helt gratis faktiskt i Sydafrika. Och detta kommer ju att leda till en katastrof för den vita befolkningen. Man kan säga att de får skylla sig själva i det här sammanhanget. Får jag fråga dig, när ni nu ska skapa en vit nation, ska ni då ha en stark armé? Ja, det ska vara en stark folkarmé. Däremot finns det ett krig, en konflikt mellan folk, mellan olika raser. Men om då till exempel indianer, färgade asiater, svarta i USA, Latinamerika, ja i hela Amerika. Reagerar och säger att i så fall ska alla vita lämna USA alltså om det blir en motreaktion och de blir starka då och naturen ska ha sin gång. Vad tycker du om det? Ja, då får vi plocka fram vapnen och hoppas på det bästa. Jag tror inte att den där situationen A kommer att uppstå därför att alla dessa folk har lika stor chans som en snöboll i helvetet utan hjälp från de vita nationerna. Vi håller dem under armarna 24 timmar om dygnet. Och även i det amerikanska samhället jag menar den svarta befolkningen där skulle det leda till totalt kaos om det inte fanns det här välfärdssystemet som hela tiden hjälper dem att föda ännu fler barn och där de svarta mödrarna har satt i system att föda många barn utan att ha en far för att få bidrag. Får jag fråga dig, innan de vita kom till Amerika så fanns det indianer där. För de upptäcktes inte Amerika när Columbus kom dit, eftersom Amerika redan fanns. De var invånare där och levde utan den vita rasen. Enligt din åsikt så kommer de färgade och de svarta att gå under utan den vita rasen. Menar du så? Ja, naturens lag säger att någon överlever och någon går under. Så är det ju, så har det varit och så kommer det alltid att vara. De svaga klarar sig inte. Om indianerna, i det här fallet, hade varit smartare, intelligentare än de vita så hade det varit de vita som hade fått ett pakka och ge sig iväg. Är det bara de som är smartare som ska leva? Nej, jag menar som så här att utan intelligens, utan en kreativ förmåga, ska man alltså bilda en republik, som heter den smarta republiken? Alltså. En republik som består av smarta. Nej, nej, nej. Det är ju inte något sådant som det är frågan om. Då ska man kalla den den vita republiken. Behöver en vit inte vara smart då? Den vita rasen generellt sett är en intelligent ras. Absolut. Och den icke-vita rasen är generellt sett inte intelligent. Ja. Det bevisar de ju genom sitt eget handlande. De amerikanska indianerna var ju inte alltför smarta, för de är ju idag en utrotningshotad minoritet. Alltså, naturens lagar är att de smarta ska överleva och de inte smarta ska gå under. Så är det. Så är det i djurriket och så är det för oss människor också. Det går inte att komma ifrån. Vi kan ju hålla på och diskutera det där och försöka komma ifrån det på olika vis men vi kan inte komma ifrån naturens lagar som är eviga så att säga. Får jag fråga det nu, de här mänskliga dygderna och egenskaper, generositet, ska folk vara generösa sinsemellan eller bara de vita sinsemellan? Ja, de enda folk som är vansinnigt generösa i världen, det är de vita människorna. Det är också hjälp på grund av denna tokiga kristendom som fyller de vita människorna med skuldkänslor. Den här tanken att vi är födda syndare. Det är alltså denna djävulska rävsax som vi har fastnat i. Menar du att folk inte ska vara generösa? Jag anser att man ska vara generös mot sitt eget folk. Inte mot icke-vita. Jag säger ofta det att vi vita måste inse det att vi är inte här för att hjälpa andra utan för att hjälpa oss själva. Det är naturens oskrivna lag. Gästfrihet, då. Gästfrihet anser jag också att det ska vara. Men bara för sitt eget folk? Ja. Det finns ju ingen anledning att släppa in främlingar i sitt hus. Menar du att man inte ska vara gästfri mot främlingar, utan bara mot sitt eget folk? Ja, bara mot sitt eget folk. Om vi talar om det framtida samhället, där de vita nationerna samarbetar och vita människor återigen får, utan att skämmas, vara stolta över sitt eget folk och sin egen historia då kommer det ju inte att vara aktuellt med några främlingar, rasmässigt främmande människor, som kommer in. Men däremot ska man hjälpa och stödja sina egna. Får jag fråga dig, judendomen i gamla till och sionismen säger att judarna ska inte assimilera sig, inte beblanda sig med andra, med icke-judar. De ska inte gifta sig med icke-judar. En jude är enligt Israels lag den som har en judisk mor. Hur ska man då i framtiden definiera en jud? Alltså om jag förstår din ideologi så håller du också med om att judarna inte kan assimilera sig och det är just vad judendomen och sionismen anser. Men hur ska då en vit definieras i lagen i din stat, som liknar den judiska staten fast din stat ska vara den vita staten? Är det den som har en vit mor? Är en vit människa den som har en vit mor eller en vit far? Det måste givetvis vara både en vit far och en vit mor. Men om ett barn har en vit far och turkisk mor, är det inte vitt då? Nej. Men om ni ska bilda en vit stat, då är ni hårdare än i krav på rasrenhet. Ja, det är vi. Men det finns ingen anledning för oss att ha judarna som något stort föredöme på det här viset. Precis som du säger så har de nu T.O.M. svarta jular. Och frågan är om inte det kommer leda till interna konflikter i Israel. De ser redan vissa tecken på detta. Men du säger att vi ser att det är en spegelbild av den israeliska nationen. På vissa punkter är det klart att det finns vissa likheter. Problemet som jag, vi kreativister... Har med judarna det är ju det att judarna eller zionisterna eller vad vi nu ska kalla dem försöker i vissa avseenden att påverka utrikespolitiken, inrikespolitiken också i andra länder. Precis som du sa att det finns en stor jiddisk folkgrupp i Sydafrika och att en jiddisk familj där har fullständig kontroll över den engelskspråkiga pressen och diamantanden. Vi anser att de vita ska ha kontroll över sina egna områden precis som israelerna kämpar. Men Amerika var inte en vit kontinent, Afrika är inte heller en vit kontinent. Israel gör ju också samma sak, de har bosatt sig i Palestina. Det här är alltså kolonialistiskt tänkande, att om man bara är stark och kan kolonisera ett land och bosätta sig i ett land då kan man driva bort ur invånarna ursprungsbefolkningen som till exempel indianerna i Amerika, de svarta i Afrika och palestinierna i Palestina. Jag anser att vi måste slå vakt om vårt eget folks överlevnad. För israelerna gäller det i första hand deras överlevnad. Får jag fråga dig, varför händer kvinnomisshandel så ofta i Sverige, att en vit svensk misshandlar sin fru? Är det något fel i själva kulturen? Jag tror att kvinnomisshandel är mycket mer förekommande i andra länder. Jo, men jag säger det bara eftersom den vita rasen ska vara perfekt och ska vara bättre. Som kyrka försöker vi påverka hela människans levande, inte bara det här med rasfrågan, utan även det här med attityd gentemot andra vita och även det värde som familjen har. Och i vår lära ingår det att respektera kvinnan och att sätta familjen först. Det finns många kräk i det här landet. I teorin säger alla att man ska respektera kvinnan, men i er en stat. Vi praktiserar det också. Bra. Anser du att det ska vara total jämlikhet mellan kvinnor och män? Nej. Ska det finnas juridisk jämlikhet? Ja. Men det ska inte vara frågan om att ha kvinnor som soldater eller kvinnor som befälhavare på det här viset. Det tror jag inte ligger i kvinnans roll. Idag finns det bara en civilisation av någon verklig betydelse och det är den västerländska civilisationen som har en massa problem att brottas med just nu och förmodligen kommer ja, grader. Ja, grader. Det är klart att det är skillnad på kossaktransar i Ryssland och några hotentotter som dansar runt en negeräld i Afrika. Det är klart att det är skillnad på kultur, skillnad i fråga om intelligens. Menar du också att det är högre kultur? Ordet kultur är också ett ord som det råder inflation i. Man kallar ju allting kultur nu för tiden. Det är ju kultur att vara homosexuell TOM. o man måste ju ta det med en ny basalt. Det finns ingen anledning att prisa allting som kallas kultur idag. Den vita rasen har ett unikt genetiskt arv och unikt kulturellt arv att sia vakt om. Det är det som är viktiga. Det finns inte plats för alla. Jag menar att om vi släpper in en massa invandrare i det här landet och det fortsätter och fortsätter och fortsätter så kan det mycket väl bli så att det inte finns några svenskar istället utan då är det ett annat folk som bor här istället. Så man måste ju se till naturens lagar och vad de säger oss idag. Antingen lever vi i samklang med dessa eller så är vi i strid med dem. Och just nu så är politiker och befattningshavare i det här landet i strid med naturens lagar. Alltså, de sanktionerar homosexualitet. De sanktionerar rasupplösning och allt annat som definitivt inte är bra för Sverige. När du nu talar om olika länder här i världen som vita och icke vita, tar du det som kollektiv eller individer? Till exempel om du går in till Frankrike och säger att det ska bli en del av den vita nationen då ska man inte ta fransmän som en klump, eftersom de är blandade nu, man ska då välja de som är rent vita eller ska man? Vi talar givetvis i geografiska termer också. Jag menar att vita nationer som är till majoriteten vita ska givetvis ingå i ett vitt samarbete. 78 Men om det är 40% som inte är vita i den här nationen, ska de inte ingå? De ska inte ingå, nej. Men ska man splittra Italien då till exempel, eller ska man ta hela Italien eller bilda två stater i Italien? Hela Italien. Men de som inte är vita då, ska de slängas ut ur Italien? Om det nu finns icke-vita. Men du har ju själv varit där och sett att det finns genare som inte är vita. Ja, det finns de som är upplandade som inte är vita. Och om man nu stöter på dessa, vilket man förmodligen gör också i stora skaror, så ska de inte ha medborgarskap i landet. Betyder det att de ska utvisas? Ja, de ska åtminstone inte bli fler i antal. De får alltså inte skaffa barn. Låt oss säga att vi skulle ha några miljoner negrer i Europa. Det är klart att vi inte kan inkludera dem och säga att ni får bo kvar här och för ökar utan de åker givetvis ut. Det går ju inte att komma ifrån detta. De ska alltså utvisas. Ja, de ska inte vara i området i varje fall. Vi kan inte ha boende heller i området även om de skulle se väldigt ljusheda ut. Det går ju inte att säga en sak och sedan göra en annan sak. Det gäller ju att praktisera det man pläderar för också. Hur många svenskar tror du har beblandat sig med icke-vita i det svenska samhället procentuellt, uppskattningsvis? De har svikit sitt eget folk. De har svikit det som deras föräldrar, deras farfar och farmor och så vidare långt tillbaka har slagit vakt om. Det är ett arv inte bara kulturellt och socialt utan även det de har i blodet, det arv de har fått från sina föräldrar slänger de rätt ner i. Menar du att min svenska tjej till exempel är förädare? Har hon svikit svenska folket? Varje svensk kvinna och varje svensk man som inleder ett förhållande med en icke-vit och, antar jag, bygger vidare på det också är förädare och ska betraktas som förädare. Det kan aldrig bli tal om några kompromisser. Det var alltså ett samtal mellan mig, Ahmed Rami, chefredaktör för Radio Islam, och Tommy Rydén, FD Pingstven och nu ordförande i en organisation som heter Kreativistens kyrka.